Agata Kristi, az ilyett szemülány. Hunga Könyvkiadó és Könyvterjesztő Kft. Budapest, 1996. ISBN szám. 9 9 Felolvassa, Vitai Gabriella. Ercúl éppen unatkozik, amikor levelet kap Franciaországból. A Dél-Amerikában meggazdagodott milliomos Paul Renault kéri azonnali segítségét, mert életveszélyben van. Poirot Hastings kapitány társaságában nyoman át is kell a csatornán, azonban késve érkezik. Renault előző éjjel meggyilkolták. Míg a francia rendőrség és Poirot különböző módszerekkel nyomozni kezd, Hastings kapitány egy szép színészőnek udvarol, akit a vonaton ismert meg, s aki váratlanul a gyilkosság színhelyén. Első fejezet. A különös úti társ. Furcsa anekdotát hallottam valahol egy fiatal íróról, aki elhatározta, hogy olyan eredeti és hatásos mondattal fogja kezdeni a novelláját, hogy a legbrazírtabb kiadó is el fogja olvasni, mielőtt a papírkosárba dobja. Ezért így kezdte a szóban forró elbeszélést. megette, mondta a hercegnő. Ha furcsán hangzik is, meg kell vallanom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 és meg kell vallanom, hogy ebben a világban volt valami kedves. Tetszett nekem a kislány élénk arcocskája, ahogy ragyogott, amikor a munkájáról beszélt. Elhagytuk ám ilyent. Megrohantak az emlékek. Utítása, mintha megérezte volna, hogy mire gondolok. A háború juzott eszébe. Bólintottam. Maga is kint volt, ugye? Meghiszem azt. Megsebesültem, s a szommi ütközet után, mint rokkantat, hazakültek.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 De a nevét csak megmondja. Kértem, amikor menni készült. A válla fölött visszanézett. Két vidám gödrös jelent meg az arcán. Bájos volt, mint egy kép. Hamupipőke, feltönevetve. Igazán nem gondoltam akkor, hogy milyen körülmények között fogom viszont látni hamupipőkét. Második fejezet. Segélykiáltás.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 Az igazi munka itt bent folyik, a kész sejtekben, barátom. Sose feledkezzél meg ezekről a kész sejtekről. Belevetettem magamat karosszékenbe, és Poiró üdvözlésére lustán megjegyeztem, hogy egy órai hajó utkálé és doverköst közt igazán nem érdemli meg a rettenetes jelzőt. Poáró kezében a kanállal erejesen visszautasította megjegyzésemet. Szó sincs róla. Az ember egy óra alatt egy öröké valóság is végig szenvedheti. Éppen egy angol poétátok mondta,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 Nézd csak meg, az aláírás majdnem fekete, biztos az utóíraton a tinta teljesen kifakult. Látom, mondtam türelmetlenül. Mondj ő, barátom, mondta föl a vállait Poiró, neki meg a szürke sejtjeidet, a dolog egészen világos. Mösszőrön ott megírta a levelet, nem itatta le, mert előbb gondosan akarta olvasni. Azután, nem ösztönösen, hanem tervszerűen írta hozzá az utolsó szavakat, és csak azután itatta le a papírlapot. De hát miért?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 Megállapítják az eset igazi lélektanát. Vadásztál már rókára? Egyszer-kétszer vadáztam már, mondta megütközve a hirtelen fordulaton. Miért kérdezed? Ebien, ugyan rókavadászathoz szükség van kutyákra? Vadász kutyákra bizonyára ezt akartad mondani? Igen. Szóval nem szálltál le a lovadról, és nem szagláztad végig a terepet személyesen, vahúvó kiáltásokkal. Akaratlan is elnevette magam, mire poáról jókedven folytatta. Na látod, a kutyák dolgát hagyta csak a kutyákra, és tőlem, erkül poárótól se kívánt, hogy kinevetesse magam azzal, hogy nedves üvőn négy kézlábászáljak, lábnyomokat tanulmányozzak nem beszélve arról, hogy őszintén megvalva. meg sem tudom őket különböztetni egymástól. Emlékez csak vissza a primus express rejtelmeire, a jó zsepp kutatta az egész vasútvonalat, és amikor visszatért, én, noha ki sem a szobámból, pontosan megmondtam neki, hogy mit talált.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 Kedves barátom, azt hiszem, elég pontos választattam kérdéseidre. Ezek után Poirot teljesen elhallgatott, mert azt hitte, hogy teljesen meggyőzött. Felesleges mondani, hogy poáró tévedett. A hajón tudtam okosabbat is csinálni, mint hogy barátomat megszólalásra bírjam. Az idő ragyogó volt, a tenger oly bársonyos, mint egy kis hegyító tükre, és igazán örültem, hogy Lavernyé metódusa megint bevált, és poáró mosolygó alcsá csatlakozott hozzám a kelei kikötésnél.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 Jupiterre, kiáltottam föl. Hátod ezt a fiatal istennőt? Poáról aggodalmasan felhúzta a szemöldökét. Baj lesz, ha te már is istennőket látsz. akaszszanak fel, ha nem az volt. Lehet, nem vettem észre. Felte vállat vállatvomba. Micsoda, hát te meg se azt a lányt. álmélkodtam. Barátom, két ember ritkán lát egyformán. Tért ki Poiró az egyenes válasz elől. majd készség únyosan tette hozzá.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 Szóltam, ez az ő villája, ugye? Igen, uram, de. Poáró előre hajolt. De? kérdezte rekedten. Nos, Möcsőről ott ma reggel meggyilkolták, felelte a rendőr szárazon. Harmadik fejezet. A villanyszenevieve. Poáró izgalomtól égő szemekkel kiugrott a kocsiból. Valósággal neki ment a rendőrnek. Mit beszél? Meggyilkolták? Mikor?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 Kérdezte Möztjöbex. A szalomban, uram. Möztjöbex kinyitotta a baloldali ajtót, amelyen mindhárman beléptünk. Möztjöoté és jegyzőkönyv vezetője nagy, kerekasztal mellett ültek. Mindketten felnéztek, amikor beléptünk. A rendőr biztos bemutatott bennünket egymásnak, és megmagyarázta, hogy hogyan kerültünk ide. A vizsgálóbíró magas, sományember volt, sötét, szúrós szemekkel és gondosan ápolt rövid, szürke szakállal, melyet beszéd közben gyöngéden simogatott. A Kandalónál görnyedt idősebb férfiát, akit Dr. Duran néven mutattak be. Ez elég különös, jegyezte meg Musszi Jóté, mikor a rendőr biztos befejezte jelentését. Itt van az a levél, amit kapott Poáró úr. Poirot ányújtotta neki a levelet, és a bíró elolvasta. Hmm, valami titokról beszél. Kár, hogy nem magyarázta meg bővebben. Nagyon kedves volna Poáró úr, ha megtisztelne bennünket azzal, hogy segít a nyomozásban. Remélem nincs sürgős dolga Londonban. Feltétlenül maradok, jelentette ki poáró. Csak azt sajnálom, hogy későn érkeztem, és nem tudtam megakadályozni milyen halálát. Most már becsületbeli kötelességemnek érzem, hogy kinyomozzam a gyilkost. A bíró helyesülyen bólintott. Ez minden esetre becsületére válik, különben is valószínű, hogy nem Renault is kívánni fogja, hogy részt a nyomozásban. Egyébként várjuk Mönszősi rot Párizsból. Minden percben itt lehet, és bizonyos vagyok benne, hogy kölcsönösen hasznát fogják venni egymásnak a nyomozásban. Tisztelje meg bennünket azzal, hogy jelen lesz a kihallgatásoknál. Fölösleges mondanom, hogy bármire lesz is szüksége a munkájában, az a rendelkezésére fog állni. Nagyon köszönöm, vállalta Poirot. Sajnos pillanatnyilag teljesen sötétben tapogatózom. Egyelőre semmit sem tudok. Monsieur ó intett a rendőr biztosnak, aki beszélni kezdett. Ma reggel François, az öreg vezetőnő, amikor lejött, hogy megkezdje munkáját, nyitva találta a hal ajtaját. Megijedt, hogy tolvajok jártak a házban, és ezért benézett az ebédlőbe. Itt azonban látta, hogy az ezüst megvan, és nem gondolt tovább a dologra, mert azt hitt, hogy a gazdály a reggeli sétára indult. Megbocsát, hogy félbeszakítom. Szokása volt ez a megboldogultnak? Nem, de Françoisznak az a meggyőződése, hogy minden angol bolond egy kicsit, és azért természetesnek találja, ha egyik pillantról a másikra valami szokatlan dolgot csinál. A fiatalabb szobalány, aki rendes időben benyitott úrnőjéhez, rémülten látta, hogy Madame Röno betömött szájjal megkötözve fekszik, és éppen akkor hozták hírül, hogy megtalálták Monsieur Renaudt is, holtan, agyon szúrva. Hol? Ez éppen a legkülönösebb az esetben, Monsieur Poirot. A holtest ugyanis arccal lefelé egy nyitott sírban feküdt. Nyitott sírban? Kiáltott, fel Poirot élénken. Ez érdekes. Valóban az, borintott a rendőr biztos.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 Reméljük, hogy kicsi nyugodtabb lesz, amikor felébred, és ki fogja bírni a kihallgatás kellemetlenségeit. A rendőr biztos szünetet tartott. Kik laknak a villában? kérdezte a spóáró. Itt van először az öreg Françoisz, a házvezetőnő, aki már a Villa Genevieve előző tulajdonosainál is évekig szolgált. Itt van még két fiatal lány, dönizes és ulár, akik egyébként testvérek. merlin illetőségűek és a szüleik rendes, tisztességes emberek. A sofőr, akit Monsieur Renaud Angliából hozott magával, jelenleg szabadságon van. Ne is pedem és Jack a fia. Ő egyébként nincs itthon. Poire elgondolkozott. Most mösszi O.T. hirtelen megszólalt. Marchand. A rendőr megjelent. Vezesse be azt a Françoiszt. Az ember tisztelgetés eltűnt. Két perc múlva visszatért az ilyet házvezetőnővel. Neve? kérdezte a vizsgálóbíró. Françoisz Arichet. Régóta szolgál a vilánsi névijevben.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 A rendőrség, a rendőrség, motyogta Françoisz maga elé nézve. Sose hittem volna, hogy még a rendőrséggel is lesz dolgom. Nos, hát ismerem a hölgyet. Madame Dobröly volt. A rendőrbiztos előrehajolt és csodálkozza kiáltott föl. Madame Dobröly, a Villa a kanyarnál? Úgy bizony, finom kis alak, mondta Françoisz megvetően. Madame Dobröly, ismerelte a rendőrbiztos, szinte lehetetlen. Nolám, morogta Françoisz. Így jár az ember, ha megmondja az igazat. Szó sincs róla, mondta a vizsgáló békítően. Csak furcsának találtuk ez az egész. Tehát Madame Dobroy és Monsieur Reno biztos, hogy így volt? De mennyire? bizonyította Françoisz. Különben is mit csodálkoznak. Az angol úr nagyon gazdag, Madame Dobroy pedig szegény és nagyon szép. Túl szép, ha a hosszú csendben ne a lányával kettecskén. Bizonyos vagyok benne, hogy sok van a füle mögött.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 A bíró meglepetve ismételte meg kérdését, de a lány ragaszkodott vallomásához, hogy ő jól ismeri Madame Dobröjt látásból. Ez a hölgyi sötét hajú volt ugyan, de sokkal fiatalabb Madame Látta Láttam már ezt a hölgyet máskor is? Faglotta tovább a vizsgáló bíró. Nem kérem, vagy bizalmaskodva hozzáfűzte. Azt hiszem angol lehetett. Angol? Honnan veszi ez? Monsieur Renaud után kérdezősködött franciául, de a kiejtésén észrevettem, hogy nem idevaló.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 Igen, igen, de az Istenért most már menjen, ismételte a bíró, és intett a lánynak, hogy mehet. Dönis távozott, vagy pár perc múlva visszahívták Françoiszt. A bíró megkérdezte tőle, hogy bizonyosan tudja-e, melyik este volt itt madám Dobrői. François azonban makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy tegnap este madám Dobröly járt itt. Szerinte Denise csak feltűnési viszketegségből fűzte ki a szemesét, ahol az idegen hölgyel. hencegné akart az angol tudományával.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 Mi az? kérdeztem súgva. Türelmetlenül egy és így szólt. Pardon, Bex, Mösszőrőnó tudott kocsit vezetni? A rendőr biztos kérdően nézett Nem, uram, az úr vezetett kocsit, mondta az öreg asszony. A ránc még mélyebb lett poáró homlokán. Szeretném tudni, hogy mi bánt, kérdeztem türelmetlenül. Nem érted, szólt poáró idegesen. Emlékezzél vissza, hogy Mösszőrőnó azt írt a levelében, hogy kocsit küldenénk Káléba.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 Monsieur Bex, mondta végre, itt teljesen ellentmondó való állunk szemben. Már most kinek higgyünk? Françoisznak vagy Döniznek? Döniznek, mondta a rendőr biztos határozottan. Különben is ő be a látogatót. Meg azután Françoisz öreg is, makacs is, és haragszik menem Dobrőjre. Nem is szólva arról, hogy tudomásunk szerint Renónak más nővel volt viszonya. Most jut eszembe, kiáltott Veloté.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 Féltékenység. Az a tény, hogy Mössi Örönót hátba szúrták, arra hogy nő követte a gyilkosságot. Poirot Bolintot majd így szólt. Ami a megkéselést, az orosz vagy illeti, az rendben volna, de hát itt van a sír. Ez kemény munka volt, nem áshatta nő. Ez férfi munkája. A rendőr biztos izgatottan kiáltott föl. Igaza van erre, nem gondoltunk. Ahogy mondottam, folytatta Mössi Óté, első percben valóban egyszerűnek látszott az eset. De hát az állarcos férfiak, meg a levél, amelyet a Monsieur Renaudól kapott, komplikálják a dolgot. Így már másképpen mutatkozik minden, és nem látok összefüggést a két dolog között. Mit gondol? Az önnek írt levél, és annak a bizonyos bellának a fenyegetése között van valami összefüggés? a agadólag intett. Bajosan. Az olyan férfi, mint Monsieur Renaud, akinek meglehetősen kalandos életeletet ott kint amerikában nem igen szokott védelmet kérni, holmi féltékeny nővel szemben.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 Poirot átolvasta az okiratot. Mr. Stonornak tízezer fontos hagyomány. Ki ez az úr? Mössző titkára. Angliában maradt, de talán kétszer ideát volt víkenden. Vagyonát minden feltétel kikötése nélkül szeretett feleségére Eloise-ra hagyja. Egyszerűen van ugyanírva, de tökéletesen érvényes formában. Tanúként két cserédlány, Denise és Francoise szerepel. Nem találok semmi különöset ezen. Szólt és visszaadta az okiratot. Talán nem vette észre. Kezdte Bex. A dátumot? Kacsintott Poiró. Persze, hogy észrevettem. A végrendelet 14 nappal ezelőtt kelt. Ez valószínűleg ugyanazt jelenti, hogy akkor már közvetlen veszélyben érezte magát. Nagyon sok gazdag ember hal meg végrendelet nélkül, mert egyik sem gondol arra, hogy esetnek is meg kell halnia. Nem ajánlatos azonban határozott következéseket levonni ebből. Az egész csak arra mutat, hogy nagyon szerette a feleségét, és dacára kiszerelmi kalandjainak szívén viselte annak sorsát. Igen, igen, mondta kétkedve Mönsző Oté, de az nem szép tőle, hogy a fiát teljesen kiszolgáltatja az anya esetleges szeszélyének. Ha az özvegy például újra férhez megy, és második férjének befolyása alá kerül, megtörténhetik, hogy a fiú egy krajcát sem fog látni apja vagyonából. Poër magyarázni próbált. A férfi végre is hiú állat. állat. Renó valószínűleg úgy képzelte, hogy özvegye nem megy többet férhez, s ami a fiát illeti, talán bölcs előrelátás volt részéről, hogy vagyonát az anya kezében hagyta.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 aki hasonló udvariassággal rendőrbiztost akart előrengedni. Végre udvariasan kituszkolták egymást a halba. Ez a dolgozószoba? kérdezte hirtelen a szemközti ajtóra mutatva. Igen, szeretné látni? kérdezte a rendőrbiztos. Kitintotta az ajtót, és bementünk. Műszőrön a dolgozószobája kicsiny volt, de nagyon ízléses. Az ablak előtt sokrekeszes hatalmas íróasztal állt. a kandalónál két nagy bőrkarosszék, köztük kerekasztalon friss folyóiratok és új könyvek. Két falat könyvállványok borítottak, a szoba túlsó oldalán szemben az ablakkal csinos töltyvatálaló állt, rajta likörkészlet. A függönyök, a tapéta, hamba zöld színe szépen harmonizált a süpédő szőnyeg mintáival. Porra egy pillanatra megállt és körülnézett, majd belépett a szobába. Könnyedén megsimogatta a foteleket, megnézett egy folyóiratot, és végigúszta az újat a töltyvatálalón. Elégedetten mosolygott. Szóval nincs por, jegyeztem meg tréfásan.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 Kiállította ezt a csekket, amelyet később eltéptek és a földre dobtak. Ma reggel aztán. De Monsieur Bex már is türelmetlenül csengetett. Françoise jött be. Igen, igen, talált egy csomó papírt a földön. Hogy mit csinált vele? A tűzhelybe dobta, mert hát mit csinál az ember az ilyesmivel? Bex átelvetlenül küldte ki a nőt. Egyszerre csak felderült az arca és az íróasztal szaladt. Néhány pillanat alatt átfutotta a halott könyvét, vagy lemondóan legyintett. Az utolsó lap üres volt. Bátorság, biztatta poáró, miközben kedélyesen hátbaütötte. Madame Renaud bizonyosan tud felvilágosítást adni erről a titozatos dűvínről. A rendőr biztos megnyugodott. Igazam, folytassuk. Éppen el akartuk hagyni a szobát, amikor poáró csak úgy mellékesen megjegyezte. Ugyebár itt fogadta tegnap este a vendégét, monsieur Renaud. Igen, de honnan tudja ezt? Ebből. A bőrszék hátán találtam. Két ujja között hosszú fekete női hajszálat tartott. Möztjöbex a hátsó ajtón vezetett ki bennünket a házból. Itt kis melléképület támaszkodik a falához. Bex kulcsot húzott elő és kinyitotta az ajtót. Itt a holtest, mondta. Éppen mielőtt ön megérkezett, hoztuk el a helyszínről, amikor a fotósok már elvégezték munkájukat. Kinyitotta az ajtót és beléptünk. A meggyilkolt lepedő vele arra feküdt a földön. Möztjöbex felemelte a leplet. épp termetű karcsú férfi volt. Ötven év körül lehetett, de fekete hajában már sok ősz hajszál vegyült. Az arca borot vált, az óra hosszú és keskeny, a szemei egymáshoz közelfekvők. Bűre erősen bronzínű volt, mint általában azoké, akik életük javát a trópusokon töltötték. Az ajka felcsúszott, úgyhogy a fogsora kilátszott. A csodálkozásnak és a rémületnek félreismertetlen bélyege volt rányomva merev vonásaira. Marósággal le lehet olvasni az arcáról, hogy orozva szúrták hátba. Egy meg meg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 Madame Renaud vallomása Monsieur Oté már a halban várt ránk, amikor visszaértünk, úgyhogy együtt mentünk föl a lépcsőn. François vezetett bennünket. Poirot értetetlen módon cikcakban ment fölfelé, és amikor látta, hogy ez bosszant, oda nekem, elfintorítva az arcát. Nem csoda, hogy a személyzet hallotta Monsieur Renaud felmenni a lépcsőn, hiszen minden deszka úgy recsek, hogy erre még a halottak is felébrednek. A legközelebbi fordulók eskeny folyosóra nyílt.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 Poáró úr az önférjének hívására érkezett ide, magyarázta a bíró, és elővéve Monsieur Rönónak Poáróhoz írt levelét átadta a hölgynek. Madame Rönó látható álmélkodásáról olvasta. Erről sajt -e nem sem volt, mondta, visszaadva a levelet. Annyi bizonyos, hogy teljes tudatában volt a veszélynek. Arra kell kérnem, asszonyom, hogy legyen hozzám teljesen őszinte, szólt most a bíró. Van valami az ura dél-amerikai múltjában, ami világosságot deríthetne erre a gyilkosságra?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 Ismételte meg Madame Renau elgondolkozva. Nem hinném, hogy hallottam volna ezt a nevet. Az ura sem említette sohasem? Soha. Hát egy Bella bellakeresztelő hölgyet ismere, szólt most a bíró hirtelen, és feszülten figyelt az asszony, hogy a csodálkozás vagy a harag legkisebb jelét is észrevehesse. Madame Renau azonban egész természetesen rázta a fejét, jelezve, hogy mit sem tud erről a nőről. A bíró tehát folytatta a kihallgatást. Tudott róla, hogy az uramnak látogatója volt az elmúlt este?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 Megállt, kicsi meghajtotta magát, és így szólt. Bocsánat, asszonyom, ha megengedi, megnézem a csuklóját. A hölgy, bár kicsi meglepődött a kívánságon, oda nyújtotta a kezeit. A csuklókon körös-körül kegyetlen vörös csík húzódott, ahol a kötelek a húsba vágtak. A vizsgálódás közben úgy láttam, hogy poáró szemében kialudt az izgalom csillogása. Nagy fájdalmat okozhatott ez önnek, mondta udvarjasan, de láttam, hogy bosszankodik. A bíró izgatottan folytatta. A fiatal Rönnő ura drót nélküli távíron haladéktanul értesíteni kell. Életbe vágóan fontos, hogy mindent, de mindent elmondjon nekünk Szantiágoi útjának céljáról. Egy pillantra elhallgatott, majd így folytatta. Azt reméltem, hogy elő tudjuk keríteni, s így megkímélhetük volna önt egy nagy fájdalomtól. Arra gondol, szólt halkan a nő, hogy agnoszkálnom kell a férjem holtestét. A bíró szó tanul bólintott. Erős vagyok, uram, valáltam Madame Renaud, és mindent elbírok, amit el kell bírnom.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 mondta poáró nyájasan. Úgy látszott, hogy poáró hadat üzent a párizsi detektívnek, és ezek után az eredmény nem volt kétséges. A másik bosszúsan elfordult, megegyezve, hogy nincs vesztegetni való ideje. Lehajolt a földre, és folytatta aprólékos pepecserő munkáját. Ez alatt poárónak új ötete támadt. Átlépett a sövényen, és megpróbálta kinyitni a kis fésze rajtaját. Az be van zárva, mondta Zsirofélvárról. – Ott csak a kertész limnomja van. Az ásot különben sem onnan hozták, hanem a villaszerszem kamrájából. Bámulatos, csoválta a fejét Bex, elragadtatva. Mindössze fél órája van itt, és már is minden tud. Nagyszerű ember. Zsiró a világ legnagyobb élő detektívje. Habár a detektív nekem nagyon antipatikus volt, titokban mégis nagy hatással volt rám. Csak úgy áradta siker az emberből. Nem teltem róla, de magamban meg kellett állapítanom, hogy Poiró bizony az ideig nem sokat produkált ebben az ügyben, és az nagyon bosszantott. Valahogy úgy láttam, hogy csupa gyerekes és érdektelen dolog köti le a figyelmét, amelyeknek semmi közük sincs az ügyhöz. Mint a csak erre a volna, hirtelen így szólt. Mondja kérem, Bex, ez a fehér vonal, amely körülveszi a sírt, a rendőrség jelzése? Nem, poero, ez a golfpályához tartozik. Ez mutatja, hogy itt majd bunker készül. Bunker? Poero kérdőleg fordult hozzám. Ez az a szabálytalan homokkal teli lyuk két buckával az oldalán? Igen, tintettem. Maga persze nem játszik golfot, poáró, kérdezte Bex. Én? Soha. Hát a golf is játék? Dühös lett. Képzelje csak el, a hányúk Az akadályok is össze-vissza vannak elhelyezve, nem beszélve arról, hogy a mezők is gyakran ferték. Csak egy rendes dolog van benne. Hogy is hívják maguk azt? Ja igen, a t-boxok. Igaz? Azok legalább szimmetrikusak.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 De zsíró még csak válaszra sem méltatta. Úgy van, ismélet a paró bonyóan, Ez valószínűtlen. Hetedik fejezet. A titozatos Madame Dobröly. Visszafelé indultunk. Monsieur Becksz bocsánatot kért, hogy egy percre magunkra hagy bennünket, de neki jelentenél kell a vizsgálóbírónak, hogy Zsiró megérkezett. A párizsi detektív láthatóan meg volt elégedve, hogy Poirot már is kijelentette, hogy nem kíván egyebet látni. Mikor visszaindultunk, Zsiró éppen egy kézlább mászkált, hogy minél gondosabban vizsgálhassa meg a nyomokat. Nem teltek róla, de bámultam ezt az embert. Úgy látszik, Poirot kitalálta a gondolataimat, mert miért egyedül maradtunk, ironikusan jegyezte meg. Na most legalább láttad és megbámulhatod az ideális detektívet, szóval az emberi vadászkutyát. Hát nem így van? Mindegy, de Zsiró csinál valamit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 Az egyszerűen romantikus babona, hogy minden fontos bizonyítéknak feltétlenül olyan kicsinek kell lenni, hogy csak nagyítóval látható. Azt, hogy ennek a darab ólomcsőnek semmi köze a büntényhez, csak azért mondod, mert zsirótól hallottad. Elég. Szólt, amikor látta, hogy tovább akarom kérdezni. Nem mondok egy szót sem többet, de csak hagyj zsirót négy kézzel mászkálni, engem pedig hagyj gondolkozni. Habár az ügy elég világosnak látszik, őszintén megvalva, mégsem vagyok megelégedve barátom. És mit gondolsz, miért?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 Valószínűleg nagyobb távolságra innen, mert másképp nem kényszerítették volna, hogy felöltözzék. Miért gyilkolták meg, akkor mégis itt a közelben, ahogy kőhajtásnyira a háztól. Nem is szólva arról, hogy tiszta véletlen, hogy az a kis tör éppen a kezük ügyébe akadt. Összeráncolta a homlokát, és egy pillanatra elhallgatott, de az rögtön folytatta. Nem különös, hogy a cserédek semmit sem hallottak, vagy elletek volna kábítva. Esetleg valamelyik a tettesekkel összegyátszva nyitva hagyta az ajtót. Nem valószínű. Hirtelen hallgatott, a feljáróhoz értünk, hozzám fordult. Örömöt szeretnék neked szerezni, és ezért megszívlelem a szemrehányásodat, néhány lányomat fogunk megvizsgálni. Hol? Ebben a jobboldali virágágyban, itt. Vex azt állítja, hogy ezek a kertész lábnyomai, de hát ha nem úgy van, éppen itt jön a kertész a talicskájával. Időse férfi közeledett palántával teli talicskát tolva. Hogy akarod csinálni? Oda mégy hozzá, és az egyik cipőjét, hogy összehasonlítsa a lábnyomokkal. Kérdeztem izgatottan, mert bizalmam ismét felé lett. Ha poáró azt mondta, hogy a lábnyomok ebben a jobb oldali fontosak, akkor bizonyos, hogy úgy is van. Eltaláltad, mondta poáró. Nem fog mögütközni rajta, hogy mit akarsz tőle? Kérdeztem. Tévedz, észre sem fogja venni. Közben az öreg odaért. Parancsol az úr, van amit? Kérdezze tisztességtudóan.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 Mindig eltelt egy-két napig, ami megszokják az új földet. Tegnap este tíz új palántát tettem mindegyik ágyba. Tetszik tudni, hogy csak este felé lehet ültetni, amikor a nap már alacsonyan jár. August el volt ragadtatva Poirot érdeklődésétől, s mind közlékenyebb lett. Ez gyönyörű példány, mondta Poirot egyre rámutatva. Legyen olyan jó, adjon belőle egy dugványt. A legnagyobb örömmel... Szólt az öreg belépve a virágágyba, és óvadosan levágott egy hajtást arról a virágtőről, amelyik megtetszett tetszett poárónak. barátom szépen megköszönte, és ógusz visszatért a talicskájához. Na látod, mondta Poirón mosolyogva, miközben a virágágy fölé hajolt, hogy megvizsgálja a kertész cipőjének nyomait. Az egész dolog nagyon egyszerű. Nem értem. Mit nem értesz? Hogy a láb is benne maradt a cipőben, amit elkértem? Úgy látom, hogy nem használod ki elég és szellemi képességeidet.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 Kedves poáró úr, éppen magát keressük, kezdte a vizsgáló bíró. Igaz, hogy már későre jár az idő, de mi fel akarom keresni madám Dobreut. Valószínű, hogy őt is nagyon megviselte Mössző halála, de ha szerencsénk van, esetleg kaphatunk tőle valamilyen felvilágosítást. A titkot, amit nem el a feleségének, elmondta esetleg annak az asszonynak, aki rabul a szerelmével. Tudjuk, hogy a sámsonoknak hol vannak a gyenge pontjaik, nem de? Őszinte bámulat adóztam Mössző Oté a vizsgálóbírónak kezdett tetszeni az a szerep, ami ebben a rejteljes drámában neki jutott. Mösső Zsiró nem kísérel bennünket? kérdezte Poero. Nem, Mösső elég világosan tudtunk rajta, hogy egyéni módszerrel kíván nyomozni mondta Mösső úti szárazon. Nyilvánvaló volt, hogy Zsiró, lobagiásnak éppen nem mondható motorával alaposan hangolta a vizsgálóbírót. Szó nélkül indultunk. Poero meg a vizsgálóbíró elől mentek, én meg a rendőr biztos néhány a hátuk mögött.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 Bal kezét a szívére szorította, mint a heves dobogását akarta volna elrejteni. Az uza összeszedte magát, és halkan mondta: Megyek és szólok anyámnak, tessék be fáradni! Eltűnt a baloldali ajtón, és hallottuk, amint halk hangon beszél valakivel. A hang, amely válaszolt, nagyon hasonlított az övéhez, de mintha meleg és dalamos tonusában néha édes hangsúly is vegyült volna. Természetesen, erez csak be őket! A következő percben már szemtől szemben álltunk a titozatos Madame Dobrőjel.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 Bár nem volt éppen fiatal, még mindig nagyszerűen tartotta magát, és az a fajta volt, amelyiket, bármi öregek is, mindig bájosnak talál az ember. Ott állt fekete ruhájában, amilyet tiszta fehér gallér és kézzel díszített. Összekulcsolt kezeivel meg hatóan finomnak és teltetlennek látszott. Velem kívánnak beszélni az urak? kérdezte. Igen, asszonyom, mondta M. Jóté, miközben megköszörülte a torkát. Én M. Ronó ügyében nyomozok, bizonyára hallott már az esetről. Az asszony szónélkül meghajtotta a fejét. Az arc kifejezése nem változott. Azért jöttünk, hogy megkérdezzük. Hm, nem tudná segítségünkre lenni az ügy felderítésében. Én? Kérdezte Madame Dobroy meglepődve. Igen, ön asszonyom, de talán alkalmasabb volna, ha egyedül beszélhetnénk önnel. Futott a habozza a bíró, és jelentőső teljesen nézett a fiatal lányra. Madame Dobroy a lányához fordult. Mart, édesem.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 Madame Renaud már mindent elmondott nekünk, amit tudott, felelt a vizsgálóbíró. bíró. Ah, mondta Madame Dobroy, ez érdekes. Mit talál érdekesnek, asszonyom? csapod le rá a bíró. Ó, semmit, legyintett kitérőleg Madame Dobroy. A vizsgálóbíró bíró jól a szemek közé nézett. Teljesen tudatában volt annak, hogy most pár bajt vív, és hogy méltó ellenfélre talált. Ön tehát megmarad annál az állításánál, hogy monsieur Renaud semmit sem árult el önnek? kedezte újra.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 A többiek visszatértek a Villa évbe. A francia rendőrség nyomozási módszere elsőrendű, mondta poáros és utánuk nézett. Az a precizitás, amelyel mindenkinek ismerik az életét, a legkisebb részetekig igazán bámulatos. Például egészen jól ismerik Monsieur izlését ízlését, szokásait, stb. Pedig csak hat hete, hogy idejött. Percek alatt megállapították, hogyan elmedem Dobroi prank számlája, és hogy mikor, milyen összegeket fizetett be. Hát ez mi? Hirtelen megfordult.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 poáró bosszusnak nintorított el az arcát. Hiába, teljesen lehetetlen valamit titokban tartani. Na nem baj, így lehetek a szolgálatára, kedves kisasszony? A lány habozott. Látszott, hogy szeretne is beszélni, meg nem is. mégre szinte sugva kérdezte. Gyanakszanak valakire? Poáro jól szemügyre vette, majd kitérő feletet adott. Mindenki gyanús, aki él, kedves kisasszony. Igen, igen, ezt tudom, de mégis. Nincs valaki, akit különösebben gyanúsítanak? Miért akarja ezt tudni mindenáron? A lányától megrettent erre a kérdésre, és nekem most hirtelen eszembe jutottak Poáró szavai, amiket korai délután mondott. Egy ilyet szemű lány. Ronon mindig nagyon jó volt hozzám, mondta ki végre. Természetes, hogy érdekel. Azt látom, hogy érdekli, bólintott Poáró. Hát ha éppen tudni akarja, a gyanú most főleg két emberre veti árnyékát. Kettőre.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 olyan volt, mint egy modern Atalanta. Utána bámultam. Barátom, mondta Poeró megszokott kedves, gúnyolódó hangján. Csak nem akarsz éjszakára itt maradni az útszérén, így elcsavarta fejedet ez a szép fiatal lány. Elnevettem magam, mentegetőzve. Mond csak őszítén Poeró, nem gyönyörű ez a lány? Igazán nem csoda, ha mindenkit megbolondít. Ennyire könnyen lángra lobbansz, korholt Poeró. Te, mondtam.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 Ez a nem neked való. Fogad jó szívvel ezt a figyelmeztetés poáró papától. Miért? Kérdeztem. A rendőr biztos is azt mondta, hogy olyan jó, mint amilyen szép. Igazi angyal. Ismertem súlyos bűnözőket, akiknek olyan arcuk volt, mint az angyaloknak. Higyezt meg poeró vidáman. A szürke sejtek elváltozása egészen könnyen összefér a Madonna arccal. Poeró, kiáltottam fölré műltem. Csak nem gyanúsítod ezt az ártatlan gyermeket? Lári Fári, ne izgulj.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 Sietve jött ki a könyvtárból, felkapta a botját és úgy szaladt ki az állomásra gyalog, mert az autót éppen javították. Takarítottam a szalomban, és láttam, amikor elment. Az arca, ahol halott sápat volt, hol meg úgy kipirosodott, mint a rózsa. Gyű, mérkes volt. A lányon látszott, hogy boldog, hogy ezt elmesélhette. Na, és mind veszekedtek? Ha én azt tudnám, mondta Leoni.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 Az volt a tervem, hogy a magam szakállára fogom egy kicsit tanulmányozni a helyszínt. Nem mentem egyenesen oda, hanem a bokrok között cserkéztem, és úgy terveztem, hogy vagy száz jardal megyek a helyszínen, és ott kerülök be a golfpályára. Szerettem volna megfigyelni Zsirót, hogy mit csinál, persze úgy, hogy ne vegyen észre. A bozót azonban, amelybe belekerültem, sokkal sűrű volt, mint gondoltam, és csak nagy ügyel bajjal tudtam keresztül törni rajta. Nekifeküdtem, s mikor végre kikerültem belőle?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 Mindenkinek van valami szeszélye, mondta a hamupipőke kisasszony határozottan. De most már éppen eleget tud, a többit nem kötöm az órára. A kisfiú különben se legyenek nagyon kíváncsiak, de még maga sem mondta meg, hogy mit csinál itt. Bizonyosan a képviselő urat Dajkája, aki a strandó legénykedik. Tagadólag ráztam a fejemet. Figyeljen csak, emlékszik még, hogy beszéltem az én híres detektív barátomról? Hogy ne? Hát erről a büntérről hallotta -e itt a Vilaszenévi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 Ő figyelmesen hallgatott, és néha feltűnően intelligens kérdéseket tett fel. Azután a villa felé tartottunk. Óvatosan mentünk, mert őszintén megvalva, nem szerettem volna valakivel találkozni. A lányt a bozóton keresztül vezettem a ház mögé, ahol a fészer állt. Eszembe jutott, hogy tegnap este M. Bex az őrnek állított Márshan rendőrnél hagyta a kulcsot arra az esetre, ha Zsirónak szüksége lenne rá, amíg mi fent vagyunk. Gondoltam, hogy zsíró, miután megnézte a tetemet, visszaadta a kulcsot kul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 Kiáltottam: Jöjjön ki vissza innen! Mégiscsak túl sok volt ez magának. Vizet! Suttogta vizet! Ott hagytam, és a házba szaladtam. Szerencsére a cselédség közül senkivel sem találkoztam, és sikerült észrevétlenül kihoznom egy pohár vizet, amelybe utikul a csomból néhány konyakot töltöttem. Pár perc múlva már ott voltam. A lány ott feküdt, ahol hagytam, és a néhány kortkonyakos vízbámulatos gyorsan magához térítette. Gyorsan, gyorsan vigyen ki innen! kiáltott összerázkodva. Karon fogtam, és kivezettem a levegőre. Becsaptam maga mögött az ajtót, aztán mélyen felélegzett. Most már jobban vagyok. Rettenetes volt. Miért is engedte, hogy bemenjek? Ez olyan tipikus női kérdés volt, hogy kénytelen voltam elmosolyodni. Titokban örültem, hogy így történt a dolog. Úgy látszott, hogy mégsem volt olyan romlott, mint nem gondoltam. Hiszen végül is, még jóformán gyermek, és valószínűleg csak a meggondolatlan kíváncsiság hozta ide.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 Bezártam az ajtót, és visszaadtam a kulcsot a rendőrnek. Csak ezután jöttem rá, hogyha múlpőke megmondta ugyan a címét, de a nevét még most sem tudtam. Kilencedik fejezet Zsíró nyomra bukkan A szalomban monsieur ott nagy buszgalommal vallalta Augustot, az öreg kertészt. Ott volt poáró is, meg a rendőr biztos is, akik udvarias főhajtással köszöntöttek. Leültem az egyik fotelbe.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 Nem volt ott semmi értékes, amire különösen vigyázni kellett volna. Ki gondolt volna egy trablókra, meg gyilkosokra, ilyesmi az ölgrofné ő méltósége idejében elősen fordulhatott. Oté befejezte a kihallgatást, és az öreg dörmölve távozott. Hirtelen leszembe jutott különös makadsága, amikor a talált lábnyomokat vizsgálta, és vallatás közben alaposan megnéztem az öreget. Vagy tényleg nem volt semmi köze a vagy tökéletes színész volt. Már éppen ki akart menni az ajtón, amikor furcsa gondolatom támadt.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 Könnyedén beugrott a szobába, és az asztalhoz lépett. Rendelkezésére állok. Bocsásson meg, hogy előbb nem jelentkeztem. De kérem, kérem, menteketőzött a bíró zavartan. Én ugyancsak egyszerű detektív vagyok, folytatta Zsiró. Nem is értek különösebben a vallatáshoz, de ha mégis kihallgatás vezetnék, az semmi esetre sem nyitott ablak mellett tenném. Aki az ablak alatt áll, minden szót hallhat. No, de nem baj.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 Mit lát ezen? kérdezte. Volt valami majdnem brutális a hangjában, ami dübehozott. Poiró azonban nem jött zavarba. Vállat vont és ezt mondta. Egy cigaretta és egy gyufa. És nem mond ez magának semmit? Poiró legyintett. Eltalálta. Nekem ez nem mond semmit. Úgy, mondta Zsiró meg hangon. Maga teát nem tanulmányozta ezeket a dolgokat, pedig látja, ez nem a félek közönséges gyufa, legalábbis ebben az országban nem. Annál közönségesebb Dél-Amerikában. Még szerencse, hogy nem használták, mert különben nem ismerte volna meg. Nyilvánvaló, hogy az egyik férfi eldobta a cigarettája végét, és másikra gyújtott, miközben ez a szál kiesett a katujából. No és a másik gyufaszál? kérdezte Poirot. Miféle másik? Hát az, amivel meggyújtotta a cigarettáját az élető, azt is megtalálta? kérdezte Poáró ártatlan arccal. Nem, nem találtam meg. Felte zsíró kelletlenül.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 Aha, mondta M. jóté, szóval cinkosuk van a házban a gyilkosoknak? A házban vagy a házon kívül, mondta Zsiro különös mosolyjal. De valakinek csak be kellett ereszteni őket, mert az mégsem valószínű, hogy szerencsés véletlen folytán találták nyitva a főkaput, amelyen besétáltak. A zajtót kinyitották nekik, de könnyen kívülről is kinyithatta valaki, akinek kulcsa volt hozzá. De kinek volt még kulcsa? Ziro megint felhúzta a vállát.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 Megemlítette a Düvén névre kellított csekket, és végül eljutotta a Bella aláírású levele zsírónak. Ez mind nagyon érdekes, de egyáltalán nem zavarja az én teóriámat, vonogatta zsíró a vállát. Hát végre is, mi a maga teóriája? Jobbnak látom, ha ebben a percen még nem mondom el, állította el a kérdés zsíró, ne felejts el, hogy csak éppen megkezdtem a nyomozást. Csak egy dolgot legyen szíves megmondani, Mösső zsíró, szólt meg Poáró váratlanul. A maga teóriája számol azzal, hogy az ajtó nyitva maradt.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 Azt, hogyha két egyforma büntényről tud, amelyeknek egyforma a felépítése és a végrehajtása, akkor ugyanazt a tervezőfejet találja mögöttük. Ezt a fejet keresem én, Monsieur Giro, és meg is fogom találni. Ez a kiinduló pont valódi ami alapon áll és csalhatatlan. Maga ismereti tőlem az összes cigarettafajtákat és gyufavégeket, Monsieur zsíró. Ezzel szemben én, Erkő Poirot, az emberi lelket ismerem. Mindez semmi hatással nem volt zsíróra. Hogy nyomra vezessem, folytatta Poirot Megemlítek egy dolgot, amit talán nem mondtak meg magának. Adam Renó karórája a büntét követő napon két órát sietett. Zsírós odálkozva nézett rá. Talán egyébként is sietett? kérdezte. Legalábbis azt mondták. Hát akkor rendben van. Na nem egészen. Két óra szép kis idő, mondta Poiró csendesen. És az itt vannak a lábnyomok a virágágyban, folytatta fejével a ablak felé intve. Zsíró két ugrása az ablaknál termett. Én itt nem látok semmiféle lábnyomokat. Hát persze, mondta poáró szórakozottan rendezgetve a könyveket az íróasztalon. Nincsenek is. Egy pillanatra valami gyilkosdű suhantás zsíró arcán. Detektív fenyegetően tartott poáró felé, mert azt hitt, hogy ugratni akarja. Ebben a pillanatban azonban kinyílt a szalon ajtaja, és máshol jelentette. Mr. a titkár úr éppen most érkezett meg Angliából. Bejöhet? 10. fejezet Gabriel Stonor A férfi, aki a szobába lépett, határozottan szimpatikus jelenség volt. Nagyon magas, jól felépített atléta termete, bronzínű arca és nyaka mellett valósággal eltörpültek és szintelen figuráknak látszottak a jelenlevők. Még zsiró is vérszegénynek látszott mellette. Később, amikor jobban megismertem, el kellett ismernem, hogy Gabriel Stonor igazán ritka egyéniség.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 Hát bizony ez borzasztó, bólintott Oté. Engedje meg, hogy bemutassam Begszet, ami mi rendőrbiztosunkat, Monsieur Zirot a szürötétől. Ez az úr itt, Monsieur Poáró, szegény Monsieur Renault hívatta, de sajnos későn érkezett ahhoz, hogy meggátolhassa a szerencsétlenséget. Ez pedig Poáró új barátja, Hastings kapitány. Stonrott érdeklődéssel nézett Poáróra. Valóban hívatta önt? kérdezte. Hát ön nem is tudta, hogy Monsieur Renault detektívet hívott.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 Úgy tudom, nem is egyszer. És sohasem sem említett valami élményt vagy történetet, ami ott esett meg vele, valami olyasmit, ami vérbosszút vagy effélyt hozhatott rá? Soha. Beszélt esetleg arról, hogy valami titkot tudott meg ott tartózkodása alatt? Nem emlékszem ilyesmire. Mégis volt valami titokzatos körülötte? Például soha sem beszélt a gyerekkoráról, sem általában életének arról az idejéről, ami megelőzte a telepedését Dél-Amerikában.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 Nem hiszem, hogy hallottam volna, és mégis valahogy ismerős előttem ez a név. Tud valakit, egy hölgyet, Mösső Rono ismerősei közt, akinek a keresztneve Bella? Mister Szonó tagadólag rázta a fejét. Bella Duvin. ez az egész név, ismeretet hűnődve. Különös, az az érzésem, hogy ismerem ezt a nevet, de most nem tudnám megmondani, hogy hol hallottam. A bíró köhétsált. Nézzé Mr. a dolog úgy áll, hogy nem szabad semmit sem elhallgatnunk, még Madame Rőnóra való tekintettel sem, aki iránt, úgy sejtem, nagy tisztelettel és ragaszkodással viseltetik. Ahogy mondom, Mr. O.T. kisébe a mondatba. Most nem szabad semmire sem tekintettel lennie. Stonor rábámult a vizsgáló bíróra, és szemeiben lassan felcsillant a megértés. Nem egészen értettem önt, mondta udvariasan.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 Álljunk meg csak egy percre uram, leszta a fejét. Rossz van. Én jól ismerem porronót, amit most mondott az teljesen lehetetlen, valami más magyarázat akár, hogy legyen a dolognak. A bíró vállat vont. Mi más magyarázat lehetne? Miből gondolja, hogy ez szerelmi ügy volt, kérdezte szonor. Madame Dobroy rendszeresen este látogatta meg röne urat, továbbá, amióta Monsieur Renault idejött lakni, Madame Dobroy nagy összegeket fizetett be a saját folyó Összesen négyezer fontot angol pénzben. Ez igaz, mondta Szonor nyugodtan. Ezeket az összegeket főnököm kívánságára én magam küldtem Madame Dobrőnek, de viszony nem volt köztük, az bizonyos. Hát mi más lehetett volna? Zsarolás, mondta Szonor élesen, se lecsapott az asztalra, hogy csak úgy döngött. Az volt. Ach, kiáltott fel a bíró önkéntelen meglepetéssel. Úgy van, zsarolás, ismagyarázta Szonor. Megkopasztották az öreget még hozzá alaposan.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 Mondom, hogy ő és Rönő olyan pár voltak, amilyet száz közül egyet lehet találni. Erről eszembe jut valami, mutatta Óté. Ismeri M. végrendeletének tartalmát? Tökéletesen. Én vittem le az ügyvédhez, akkor délután, amikor megírta. Megadhatom az ügyvéd címét, ha kívánja. Vagyon a felét a feleségének hagyja, haszon élvezetül, a másik felét fiára hagyta. Van aztán bennem még néhány külön adomány, ha jól emlékszem, nekem is hagyott vagy ezer fontot.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 Reméljük, hogy akkor az egész zolgot nem fogjuk látni, nem beszélve arról, hogyha az ön által ezzel zsarolás valóság lenne, akkor Madame Dobro is értékes felvilágosításokat fog adni nekünk. Most megszólalt, Poirot. Mondja, kérem, műső tonor. Masters, az a angol sofőr már régóta szolgál műső Rononál. Több, mint egy éve. Nem tudja, volt-e valamikor Dél-Amerikában? Egész határozottan tudom, hogy nem. Mielőtt Monsieur Ronó lépett, néhány évig ismerőseimnél szolgált Glaster sírben. Szóval ön felelősséget vállal érte, hogy ez az ember gyanúnd kívül áll? Tökéletesen. poirot rossz kedvűnek látszott, közben a bíró behívta Mársant. Jelentse tiszteletemet Madame Ronónak, és mondja meg, hogy nagyon örülnék, ha pár pillanatra beszélhetnénk vele. Nem szeretném ide fárasztani, inkább felmegyek hozzá. Mársant tisztelgetés és kiment.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 Rendkívül meg volt lepve. 11. fejezet Jack Renault. Nem tudom, hogy mi lett volna a jellent folytatása, mert ebben a percben hevesen kicsapódott az ajtó, és egy magas fiatalember valósággal beruhant a szobába. Egy pillanatra az a kísérteties érzésem volt, mintha a halott kált volna életre. Később észrevettem, hogy ez a fekete fej még nem deres, és hogy még egészen fiatalember toppant be közénk.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 Azután valami végtelenül fáradt mozdulattal visszaroskatt, és félig magában suttogta. Végre is, azután, ami történt, most már mindegy. Üljön le, monsieur Renaud, szólt O.T. a székre mutatva. Igazán, melyi részvétet érzek ön iránt? Rettenetes csapást lehetett, hogy ilyen körülmények között érdesült a szerencsétlenségről. De még mindig jobb, hogy nem utazott el. Remélem, hogy majd tud nekünk olyan felvilágosításokat adni, amelyek tisztázzák ezt a rejtéit. Rendelkezésére állok, uram, kérdezzen. Azzal kezdem, hogy értesülésem szerint ön az édesatja kívánságára utazott el. Teljesen így van, uram. Sűrgönyt kaptam, hogy azonnal induljak útnak Buenos Airesbe, onnan az antokon át és tovább Santiagoba. Na és mi volt a célja ennek az útnak? Erről sejtelmem sincs. Hogyhogy? Amint mondtam. Egyébként itt a sürgőny. A bíró átvette és hangosan felolvasta a táviratot, amely így szólt. Menj azonnal Cherbourgba, száj az Anzorára, amely ma éjjel indul Buenos Airesbe. Végső cél Santiago. További utasításokat vár meg Buenos Airesben. Hibát ne csinálj, az ügy nagyon fontos. Renault. Na és előzetes levelezés nem volt ebben az ügyben? Jack Renault tagadólag rázta a fejét. Ez az egész, amit utazásom ügyében tudok.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 Ugye bár az angol repülőknél szolgált. Igen. Oté bólintott és folytatta a kihallgatást a maga megszokott módszere szerint. Ennek során Jack Rhino határozottan kijelentette, hogy elhunyt atya szantiágói vagy egyéb dél-amerikai ellenségeiről nem tud. Azt sem vette észre, hogy atya az utóbbi időben megváltozott volna, és sohasem hallotta semmiféle titokról beszélni. Egyszerűen azt hitte, hogy üzletügyben küldték ki Dél-Amerikába. Mösszi egy percig szünetet tartott, amit Zsíro arra használt fel, hogy közbeszóljon.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 Szóval ezért mondta atyának azt, hogy ha meghaltál, akkor azt tehetek, amit akarok? Lehet, hogy mondtam, nem tudom, hebegte Jack. És erre válaszol az önatja azt mondta, igen, de még nem haltam meg, amiről ön azt válaszolta, hogy elég baj az nekem. A fiú nem felelt, idegesen játszadozott az asztalon heverő apróságokkal. Kérem feleljen, mőszörönó, szólt rá a bíró élesen.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 Mindössze csak ezt akartam tudni, úgy látom szívesen veszi, ha M. jóték kérdezi tovább. Rendben van, mondta M. és miért szívódtak, ha szabad tudnom? Ezt nem vagyok hajlandó megmondani. mössz J.T. kihúzta magát. Monsieur Renaud, a törvényen nem lehet játszani. Menny törökte, mi volt a szívódásoka? A fiatal Renaud azonban nem felelt, fiús arca sötét és gonterhált maradt, de megszólalt egy másik hang, Hercule Poirot nyugodt hangja. Én tudnék felvilágosítást adni, ha úgy tetszik. Maga tudna. Úgy van. A veszekedés oka már Dobröi kisasszony volt. Ronó felugrott és poáróra mereztette a szemét, a bíró előre hajolt. Igaz ez. Jack Ronó lehajtotta a fejét. Igaz, valóta be végre. Szeretem kis kisasszonyt és feleségül akarom venni. Amikor azt megmondtam atyámnak, rettenetesen megharagudott. Természetesen nem tudtam nyugodtan végighallgatni, hogy sértegeti azt a lányt, akit szeretek, és én is dühbe jöttem. Monsieur óté Madame tekintett. És önasszonyom tudott erről a szerelemről? kérdezte. Rettektem tőle, felelte Madame Renaud egyszerűen. Anyám, kiáltott fel a fiú, hát még te is. Mart éppen olyan jó, mint amilyen szép, hibajotok ma ma hát vele?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 Amikor megmondta atyának más dobrőre vonatkozó terveit, nagyon meg volt lepve az édesapja. Mint ha csak fejbe ütötték volna, fakadt ki Jack. kijelentette, hogy ilyesmire még csak gondolnom sem szabad, és sohasem egyezne bele ebbe a házasságba. Bosszankodva kérdeztem, hogy tulajdonképpen mi kifogása van már ma ezzel dobroi ellen. Erre nem tudott kielégítő választ adni, de sértő hangon beszélt arról a titokatosságról, ami az anyját és a lányt körülveszi. veszi. Azt feleltem, hogy én elvégre is más veszem el feleségül, és nem a szüleit. De apám valósággal lesújtott határozott visszautasításával, és halani sem akart a dologról. Azt követelt, hogy azonnal hagyjam abba az egész dolgot. Igazságtalansága és gőgé megvadított, annál is inkább, mert ő maga valósággal megerőltette magát kedveskedésekben, dobró szemben, és még nem is az volt a kívánsága, hogy minél gyakrabban hívjuk meg őket a házhoz. Elveszettem a fejemet, és komolyan veszekedtünk. Atyám emlékeztetett, hogy teljesen tőle függök, és lehet, hogy erre feleltem azt, hogy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 Hallotta már azt a nevet, hogy Düvín. Düvín, ismertette csak elgondolkozva. Előre Előrehajolt és lassan fölemelte a földről a papírvágót, amit az előbb ledobott az asztalról. Amikor felemelte a fejét, tekintette találkozó zsíró élénken figyelő szemeivel. Düvín, ismertette harmadszor is. Nem, nem emlékszem. Legyen szíves, olvas el ezt a levelet és mondja meg, van-e arról, hogy ki az a személy, aki atyához intézte ezt a levelet.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 Csoválta a fejét idegesen. Talán egyelőre ki is kapcsolhatnánk ezt a levelet. Mit gondol, Möszsző Síró? Úgy látszik, nem sokra megyünk ezen a nyomon. Persze, hogy nem, helyezett a detektív némi nyomatékkal. Pedig, szólt a bíró, az elején olyan egyszerű ügynek ígérkezett. Tegnap a találkozott Madame mi mire zavarba jött és elpirult. Igen, igen, köhögött, miközben a papírok közkeresgét, Nézzük csak, hol is tartottunk. Persze a fegyver.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 felelte a bíró. Hol van? Láthatnám? Vagy még talán mindig a testben van? Kérdezte csak rekedten. Nem, kivettük belőle. Szeretnél látni, hogy bizonyos legyen benne? Nem ártana, már nem, ó már felismerte. Mégis, M. Bex, megkérhetném, hogy behozza. Természetesen azonnal hozom. Feltekészségesen a rendőr biztos. Nem volna jobb, ha M. kivezetnénk a fészerbe? Proponálta a zsíró csendesen. Valószínűleg szeretné látni az atyát, igaz? A fiú öszerázkodott és nem nemetintett, mire a bíró, aki ahol csak lehetett, ellenkezes zsíróval így felelt. Nem most nem, Möstjő Bex, legyen szíves és hozza be a tört. A rendőr biztos kissietett a szobából, szonor odamentekhez és kezet fogott vele, Poirot felkelt és helyreigazított két gyertyatartót, amelyekről azon azonnal észrevett, hogy kicsit ferténálnak. állnak.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 Volt valami fenyegető zsíro hangjában, amikor hozzátette: Sokat kockáztatott az bizonyos, hogy a tör birtokába jusson. Valószínűleg félt, hogy új maradtak, amelyeket észreveszünk. Poirot ekkor Bexhez fordult. Maga azt mondta, hogy nincsenek új igaz? Zsíro válat vont. A gyilkostrán nem volt bizonyos a dolgában, vetette oda hanyagul. Poirot ránézett és csendesen mondta: Téved, Monsieur Ziro.”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 Ó, azonban könnyedén karon fogott, ami egy kisé leütötte önbizalmamat. Ha akarsz, elmehetsz, barátom, mondta mosolyogva. De ha már odamész, én például a helyedben nem érdeklődnék két idegen után. Csodálkozva néztem rá, miről ő türelmetlenül folytatta. Lári, fári, csak nem hiszel a dajka mesékben. Vagy igen, állarcos emberek meg ez az egész história. Szavai annyira megleptek, hogy alig tudtam válaszolni. Ő azonban komolyan folytatta.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 az kifejezetten említi a titkot és Santiago-t. Kétségtelen, hogy volt valami titok Monsieur Renaud életében, ebben nem kételkedem. Azonban ez a Santiago nekem vörös posztó, amelyen mindig elénk állnak, hogy a jó nyomról eltérítsenek. Az is lehet, hogy ugyanígy használták fel szemben is, hogy eltaláljék figyelmét a sokkal közelebb leselkedő veszedelemről. Kedves Hastings, én mondom neked, hogy a veszély, amely őt fenyegette, nem santiago hanem itt egész közel, Franciaországban leselkedett rá. Oly komolyan és oly határozottsággal beszélt, hogy el kellett fogadnom az érvelését, de utolsó megjegyzés mégis megkíséreltem. De hát akkor mi van a gyufával és a cigaretta véggel, amit a halott közelében találtak? Mi van ezekkel? Őszinte öröm kifejezése villant föl Poirou arcán. Azt barátom egyszerűen oda tették, tervszerűen, hogy zsiró vagy valamelyik hasonszörű ebből a társaságból megtalálja. Valóban elragadó ez a zsiró, és érti a dolgát, akár csak a jól dresszírozott kutya.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 Mondd csak Hastings, mi a véleménye tulajdonképpen a nyitott ajtóról. Hát, mondtam zavartan, azt gondolom, hogy véletlen volt, Egyszerűen elfelejtették bezárni. Poáró a fejét rázta és sóhajtott. Ez csak zsírómagyarázata, magyarázata, ez nem elég. Valami tervszerűség van e mögött a nyitott ajtó mögött, amit még nem tudtam tisztázni. Volna egy ötletem, kiáltottam fel hirtelen. Éppen a legjobbkor, kapott rajta poáró, halljuk az ötletedet. Hallgass ide!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 Meg mi a csodának tértek volna vissza a házba, hogy ezt megtegyék? Másodszor meg. Olyan férfi nincsen világon, aki alsó ruhában és kabátban megy találkára. Vannak körülmények, amelyek közt el tudom képzelni, hogy egy férfin pizsama és kabát van, de ez nem az az eset. Ez igaz, mondtam lehangoltan. Nem, mondta Poiró, máshogy kell keresni a nyitott kulcsát. Egy dologban majdnem egészen bizonyos vagyok. Abban tudnélik, élik, hogy nem az ajtón mentek el, hanem az ablakon át. Hogyhogy, -hogy, ütöttem meg az új fordulaton. Úgy, ahogy mondom. De hiszen nem voltak lábnyomok a virágágyban az ablak alatt. Igazad van, bólintott Poirot, pedig kellett volna, hogy legyenek. Figyelj csak egy kicsit, Hastings. Ó, a kertész, amint te magad is hallottad tőle, előző este mindkét virágágyba ültetett növényeket. Az egyikben szép számmal van a nehéz, szeges cipőinek, a másikban semmit sem találni. Érted-e már?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 Az is meg lehet, barátom. Felhett a Poiró vállat vonva. Milyen elgondolkoztam a dolgok újjállásán, amit poáró fejteketése világított meg. Visszaemlékeztem arra, hogy mennyire csodálkoztam titozatosnak látszó kijelentésein, mikor a virágágyról meg a karóráról beszélt. Nagyon jelentékteleneknek látszottak akkor azok a megjegyzések, és most vettem csak észre, hogy mi rendkívül fontosak, és néhány el segítségével mennyire tisztázódott a homály, ami az esetet fötte.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 Valami, ami nagyon mélyen van elrejtve a szemünk elől. Megérkeztünk a hotelünkbe, és Poirot csöndet parancsolt rám. 13. fejezet Az ilyet szemű lány Kitűnő étvágya lebédeltünk. Természetesnek találtam, hogy Poirot nem akarta itt, nyilvános helyen megtárgyalni a dolgot, ahol könnyen kihallgathattak bennünket.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 Rövidesen kiszedte belőlem elejétől végig az egész történetet, és közben csak úgy csillogtak a szemei. Nolám, milyen romantikus történet, bólintott végül elégedetten, és mi a neve annak az elragadó fiatal hölgyikének. Kénytelen voltam bevallani, hogy nem tudom. Annál romantikusabb, bólogatott Poirot vidáman. Az első találkozás a Párizsi expresszen, a második itt. Szóval a fiatalok együttudazásának szerelem a vége, nem ezt mondja a közmondás? Pojáró, nem így kiállhatatlan. Tegnap még madmoazel Moazel ma már madmoazel hamupipőke? Nem gondolod, hogy török bosához illő szíved van? Hastings, Hastings, neked háremet kellent tartanod. Csak bosszants mérgelődtem. Mad Madmoazel Dobroly gyönyörű fiatal lány, és én nem tagadom, hogy őszintén bámulom. A másik, az semmi különös. Nem is hiszem, hogy még egyszer viszont lássam.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 nem a szomszédos kertből, amely a Villa Margarithez tartozott. A hang közelebb jött. Megismertem, a szép Marth hangja volt. Kedvesem, mondta, hát valóban igaz? Minden nehézséggel van hálítva az útból. Amint mondtam, Mart, felelte a férfi hang, amelyről Jack Rönóra ismertem. Semmi sem választhat most már el bennünket, egyetlenem. Házasságunk útjából az utolsó akadály is eltűnt. Senki sem el már tőlem. Senki.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 de csak igazán egymásnak te nem tették volna őket, amint itt álltak boldogan, a retentes tragédia ellenére is, amely beárnyékolt a fiatal életüket. Lány arca gonterhelt volt, és ez Jack Reno is észrevette, mert közelebb vonta magához, és megkérdezte: Mitől félsz, drágám, mi az, amitől még most is félhetsz? És akkor láttam azt a tekintetet, amelyről Poáró beszélt nekem. Valóban ilyet szímű lány volt, amint súgva, alig hallhatóan mondta: Téged féltelek, téged.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 Pontos ugyanazt, amit maga. Hallgatóztam. De én nem szándékosan tettem. Ó, vigyorgott Zsiró. Én igen? Mint mindig, most is bámultam ezt az embert, bár nem volt szimpatikus. Őszinte lebecsüléssel nézett végig rajtam, mint folytatta. Nem sokat használ a dolognak, hogy beleütötte az orrát. Lehet, hogy egy pillanttal később valami nagyon hasznosat hallhattam volna. Hova tette a vémúmiáját? Poiró úr Párizsba ment. Feltem hidegen.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 Éppen reggelisztem az ebédlőben, amikor a pincér, aki előzőleg valakivel beszélt kint, hátató izgalommal lépett be az étterembe. Egy pillanatig szórakozottan babrált a szalvétájával, nyilvánvalóan habozott, de aztán megszólalt. Uraságod meg fog bocsátani, de ugyebár összekötetésben van azzal az ügyel a villazini vijevben. Igen, mondtam érdeklődve, miért? Nem tetszett még a nagy újságot hallani? Miféle újságot? Azt, hogy ma ilyen új gyilkosság történt. Mi?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 Tizennegyedik fejezet, a második áldozat Nem hallgattam tovább a fecsegést, megfordultam, és szaladtam fel az östvényen a kunyhóhoz. A két rendőr, akik őrizték, félreállt, hogy bemehessek, és én izgatottan léptem be. A kunyhó durván ácsolt faházikó volt, amelyben különböző szerszámok és régi cserepek álltak. Fél homály volt bent, és valósággal meghökkentem, olyan hatással volt rám az, amit láttam. Zsiró, kezében zseblámpájával... Négy maszkált a földön, és minden négyzetcentiméternyi területet gondosan megvizsgált. Amikor beléptem, haragosan nézett, de aztán megenyhült az arca, és a féle jóindulatú megvetést fejezett ki. Úgy az angol úr, csak lépjen be, hadd lássa, mit tud csinálni ezzel az ügyjel. Megütközve sértő hangján fölemeltem a fejem, és közelebb léptem. Itt van, mondta zsiró, és lámpájával a távolabbi sarokba világított. Oda mentem. A halott férfi teljesen kinyújtózva hátán feküdt. Középmagasságú, sötétbőrű, ötven év körüli ember volt, nagyon rendesen öltözve, jó szabásra és valószínűleg előkelő szabónál készült, sötétkék, nem egészen új ruhában. Az arca rettenetesen fel volt puffadva, és bal oldalából, közvetlenül a szív fölött a tör markolata állt ki feketén és fénylőn. Ráismertem. Ugyanaz a tör volt, amelyet tegnap reggel az üvegtálban láttam. A doktor minden pillanatban itt lehet, magyarázta Zsiró, bár itt már nem igen van rá szükség. Nyilvánvaló, hogy a férfit szíven szúrták, és a halál azonnal beállt. Mikor történhetett? Múlt éjjel? Zsirő a fejét rázta. Nem valószínű. Nem mernék eskült az orvosi tudományomra, de ez az ember legalább tizenkét órája halott. Hogy mondta maga? Mikor látta utoljára a tört? Tegnap reggel körülbelül 10 órakor. Akkor azt hiszem, hogy a büntet nem sokkal azután történhetett. De hiszen e körül a konyhó körül állandóan járkáltak emberek ide-oda. Siro kellemetlenül felnevetett. Maga igazán bámulatos ember, honnan veszi azt, hogy éppen itt a kunyhóban ölték meg? Hát, éreztem, hogy zavarba jövök, csak úgy gondoltam. Határozottan tehetséges detektív, gúnyolodott siro, nézzen ide, hát így esik össze egy ember, akit szíven szúrnak? Ilyen rendesen, szabályosan, összetett lábakkal és a karjait az oldalához szorítva. Meg azután egy férfi szépen lefekszik a hátára, és minden nélkül engedi, hogy szíven szúrják. Hát ugye, ez lehetetlen, nem? De nézzen csak itt körül. Megvilágított a lámpájával a földet. Kíváncsian néztem a puha talajon látható szabálytalan nyomokat. Azután hozták ide, amikor már meghalt, magyarázta zsiró. Félig vitték, félig húzták a halottat. Lábnyomaikat kint a kemény földön nem lehet látni, és már itt is kezdték el tüntetni a nyomokat. Ketten voltak, az egyik a kettő közül nő volt, fiatal barátom. Azt mondja, hogy nő. Igen. De hát honnan tudja, hanyomokat eltüntették. Bármilyen kuszáltak is a maradék nyomok, a nőcipőjét meg lehet ismerni, meg az után itt van ez is. Előrehajolt, levet valamit a tör és a lámpa fényében elém tartotta, hogy lássam. Hosszú fekete női hajszál volt, amely nagyon hasonlított ahhoz, amelyet poáró vett le a karosszékről a könyvtár szobában. Zsíró könnyed ironikus mosolyjal ismét visszatette a hajszálat. Lehetőleg hagyjuk úgy a dolgokat, ahogy találtuk, jegyezte meg. Ezt megkívánja a vizsgáló bíró. Nem vesz semmi egyebet? Kénytelen voltam takadólag inteni. Nézzen a halott kezére. Lenéztem. A hullakörmei töredezettek és szintelnek voltak, a bőre pedig durva. Bármennyire szerettem volna is, nem értettem, hogy milyennek a jelentősége. fölnéztem zsiróra. Ezek nem gentleman kezek, felette zsiró kérdőtekintetemre, ellenkezőleg. A ruhája szerint viszont jobb körökbe tartozhatott. Ugye ezt különösnek találja? Igen, ez valóban különös, válaszoltam. Azután a ruhájában semmi jel sincsen, sem a cég jelen, sem monogram. Mi ebből a tanulság? Az, hogy ez az ember másnak akarta kiadni magát, mint aki valójában volt. Állöltözetben járt. De miért? Féltelen valamitől? Hogy azért változtatta meg a külseit, mert meg akart szökni? Egyelőre mindezt nem tudjuk, egyet azonban tudunk. Ez az ember annyira igyekezett eltitkodni kilétét, mint amennyire mi megállapítani szeretnénk. Megint ránézett a hullára. A törrmarkolatán nincsenek új lenyomatok, éppen úgy, mint az előző esetben sem. A gyilkos megint kesztyűt viselt. Azt hiszi tehát, hogy egy és ugyanaz a személy volt a gyilkos, mind a két esetben? Kérdeztem kíváncsian. Zsíró hirtelen begombolkozott. Az teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, majd meglátjuk különben. Mársa. A rendőr megjelent az ajtóban. Parancsára! Miért nincs még itt Madame Renó? Már fél órája, hogy értekültem. Épp most jön fel az ösvényen a fiával. Rendben van, egyszer azonban csak egy ő jön be. Másnap tisztelgett és eltűnt, egy perc múlva azonban megrend Madame Renóval. Itt van a hölgy, jelentette. Zsiró előre jött és kurtán köszöntötte. Erre asszonyom. Előttem ment, majd hirtelen félreállt. Itt van a meggyilkolt férfi. Ismeri. Mirad beszélt szemei, mint két acélfúró, mélyedtek az asszony arszába, hogy kiolvassák gondolatait. Viselkedésének legkisebb részleteit is gondosan figyelte. Madame Reno azonban teljesen nyugodt maradt. Szinte túlságosan nyugodt, az volt az érzésem. Minden érdeklődés nélkül nézett le a hullára, nem volt izgatott és nem ismert fel senkit a meggyilkoltban. Nem, mondta határozottan. Soha sem láttam ezt az embert, teljesen ismeretlen előttem. Egészen bizonyos benne? Teljesen. Nem ismert rá esetleg egyik merénylőjére? Nem, rázta a fejét Madame Renault. Egy pillanat tétovázni látszott, mert hirtelen ötletet támadt. Nem, nem hiszem, mondta. Azok szakát viseltek, a vizsgálóbíró véleménye szerint ugyan álszakált, de nem hiszem, hogy az lett volna. Majd, mintha határozott volna, hozzátette. Egészen bizonyos vagyok, hogy a két ember közül egyik sem volt ez. Nagyon köszönöm, asszonyom, ez volt az egész, amit tudni szerettem volna, mondta Zsíro. Madame Reno fejjel lépett ki az ajtón, a nap szikrázott ezüstös fürtyein. Most holcsak Reno következett, ő sem ismerte az embert, Modora nyugodt és természetes volt, Giro dör mögött. nem lehetett tudni, hogy a megelégedettségtől vagy az ellenkezőjétől. Ismét behívta másont. Itt van a másik is? Igen, uram, akkor hívja be. A másik Madame Dobröy volt, nagyon fel volt háborodva és hevesen tiltakozott. Kikérem magamnak, uram, ezt az erőszakos eljárást, miközöm nekem mindenhez. Asszonyom, mondta zsiró szinte durván, én nem egy, hanem két gyilkost keresek, mindazok után, amit eddig tudok, ön is elkövethette akár mind a két is. Hogy merészel? kiáltotta madame Dobroy felháborodva. Hogy merészel ilyen eztelen gyanúval sértegetni? Ez mégis hallatlan. Igen, hallatlan, hát ehhez mit szól? Lehajolt, lecsavarta a hajszát a törről, és felmutatta. Látja ezt, asszonyom, mondta, miközben feléje közeledett. Megengedő, hogy megvizsgáljam a társait? Az azon sikoltva hátrált, és halásápat lett. Esküszöm, hogy ön téved, rikácsolta. Semmit sem tudok a büntéről, sem erről, sem a másikról. Bárki állítja is, hazudik. Istenem, mit csináljak? Nyugodjék meg, asszonyom, mondta zsíró hidegen. Ez ideig senki sem gyanúsította Önt, minden esetre azonban ajánlom, hogy nyugodtan és minden további komédia nélkül válaszoljon kérdéseimre. Kérdezen, uram, felelek. Nézze meg jól a halottat, látta már valaha? Madame Dobroy közelebb hajolt egy kicsit, az arca is visszanyerte régi színét, látható érdeklődéssel nézett le a halottra, majd a fejét rázta. Nem ismerem. Olyan természetes hangon mondta ezt, hogy lehetetlen volt kételkedni szavainak őszinteségében. Zsiró rövid fejbórintással elbocsátotta. Mi az, maga elengedi? kérdeztem halkan. Okos dolog ez, hiszen a fekete hajszál bizonyosan az ő hajából való. Nem szorulok rá, hogy a szakmában tanácsot fogadjak el, mondta Zsiró szárazon. Különben is figyeltetem, de még nem akarom letartóztatni. volt a homlokát és megint lenézett a halotra. Mit gondol, lehetséges az, hogy ez az ember spanyol? kérdezte hirtelen. Alaposan megnéztem az arcot. Nem, mondtam, határozottan merném állítani, hogy francia származású. Síró elégedetlenül dör mögött. Aligha nem általálta. Egy percig még állt, majd parancsoló mozulattal volt, és még egyszer négy végig végigkutatta a kunyhó padlóját. Bámulatos volt, semmi sem került el a figyelmét, centiméterről centiméterre haladt, megfordította a cserepeket, és minden régi zsákot megvizsgált. Megállt egy batyunál az ajtóban, de kiderült, hogy csak egy lyukas nadrág és egy ócska kabát van benne, és ismét eldobta dörmögve. Két pár ócska kesztyű fölketette az érdeklődését, de a végén azokat is fejcsóválva félretette. Azután visszatért a cserepekhez, és egyenként felforgatva megvizsgálta őket. Végül is felkelt, de meglepetnek és zavarnak látszott, és gondterheten csóválta a fejét. Azt hiszem egészen elfelejtkezett arról, hogy ott vagyok. E azonban izgatott sugdolózás és járás kell is hallatszott kívülről, az ajtó kicsepódott, a vizsgálóbíró, a jegyzőkönyvezető, Monsieur Bex és a doktor léptek be. Hát ez már csak ugyan hallatlan, Mössző Zsiró, kéltött Mössző Már megint új bűncselekmény? Hát sose fogunk ennek az ügynek a végére jutni? Itt valami métitok, lappang. Ki az új áldozat? Éppen ez az, amit senki sem tud megmondani, uram, felelte Zsiró. Nem ismert rá senki sem. Hol a halott? kérdezte az orvos. Zsiró félreállt. Ott fekszik a sarokban, amint látja, szíven szúrták ugyanazzal a törrel, amit tegnap reggel elloptak. Úgy gondolom, hogy a gyilkosság közvetlenül a lopás után történt, de különben ennek a megállapítása már a maga dolga. A tör bátran megfoghatja, nincsenek rajta unyomok. A doktor letérdelt a halott férfi mellé, miközben síró a bíróhoz fordult. Szép kis istória, ugye? De meg fogom oldani a rejtét. És senki sem ismerte fel? mélázott el a bíró. Kell, hogy egyik a gyilkosoknak, talán összeveztek. Zsiró a fejét rázta. Ez az ember francia, esküt mernék rátenni. Ebben a percben a doktor, aki eddig a sarkán gugolt, meglepet az kifejezéssel állt föl, és felbeszakította a párbeszédet. Ön azt mondja, hogy ezt az ember tegnap reggel gyilkolták meg? Fordult Zsiróhoz. Az időt a tör ellopásától számítottam. Lehet azonban, hogy később napközben gyilkolták meg, magyarázta Zsiró. Mi az, hogy később az áldóját? Fakad ki az orvos. Ez az ember legalább 48 órája halott, hanem régebben. Elképetve bámultunk egymásra. 15. fejezet A fénykép. A doktor szavai nyomán szinte valamennyünknek fölbegyökerezett a lába. Itt fekszik egy férfi, akit agyon szúrtak azzal a törrel, amelyről tudtuk, hogy még 24 órája sincs, hogy ellopták, és ennek ellenére doktor Düran azt állítja, hogy legalább 48 órája halott. A dolog a végletekig fantasztikus volt. Alig kocsottunk fel a meglepetésből, amikor nekem sürgőn A hotelba érkezett, ahonnan felküldték a villába. Felbontottam. Poáró értesített, hogy 12 óra 28 perckor megérkezik Merlinville-be. Megnéztem az órámat, és láttam, hogy éppen csak annyi időm van, hogy nyimesök elé az állomásra. Éreztem, hogy múlhatatlanul fontos, hogy Poáró azonnal értesüljön az ügy új és megdöbbentő fordulatáról.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 Intelligens külsejű ember volt, szóba álltam vele, és könnyen sikerült ráterelnem a beszélgetést erre az ügyre. Nagy céljon a rendőrségre, kelt kihevesen, hogy ilyen rablók meggyilkosok büntetlenül szaladkálhatnak. Megegyeztem, hogy a tetesek talán az utolsó vonattal hagyták el akkor éjjel Merlin t de ő kizártnak tartotta ezt. Bizonyos benne, hogy észrevette volna a két idegent. Talán mindössze húsz utas volt akkor éjjel, és ő mindegyikre emlékszik. Nem tudom, hogy jutott eszembe,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 Rendbe kell hoznom a bajuszomat, rettenetesen rendetlen, meg aztán a kabátom is csupapur az utazástól, a nyakkendőm is megérdemni, hogy újra megkössem. Kénytelen voltam gyorsan félbeszakítani a további felsorolást. Kedves Poárom, ne törődj most a bajuszoddal, azonnal a villas évbe kell jönnöd, újabb gyilkosság történt. Eszembe jutott, hogy sokszor bosszankodtam, amikor azt hittem, hogy valami újságot mondok a barátomnak, és ő vagy már tudott róla, vagy elentétlennek tartotta, és az események rendszerint neki adtak igazat.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 Régen ismertem poárót, de ilyesmit még nem hallottam tőle. Átszikázott valami az anyamon, ami megonyaráz a hihetetlen De poáró, kiáltottam, már megint ugrat engem, már bizonyosan mindent hallottál. Szemrehányó tekintettel nézett rám. Csak nem tétel fel róla ilyesmit, biztosítólag, hogy egyáltalán semmit sem hallottam, vagy nem vetted észre, hogy mennyire megrendítettek a a dolgok, amiket mondtál. De honnan a csodából tudtad akkor? Szóval eltaláltam az igazat,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 Nem válaszoltam, mert akarva, nem akarva be kellett látnom, hogy igaza van. Néhány perc alatt odaértünk a nevezetessé vált kunyhóhoz, Már összes barátunk ott volt, és néhány udvariassza után Poiró munkához látott. Miután alkalmam volt megfigyelni Zsirót munka közben, most igen érdekelt, hogy mit fog tenni poáró A helyszínt meglehetős röviden nézte végig. Az egyetlen dolog, amit alaposabban megvizsgált, az ajtó mellett heverő rongyos ruhabatyú volt. Gunyos mosoly jelent meg Zsiró mikor Poiró meglátta ezt, ledobta a batyút. – A kertész ócska ruhái? – kérdezte. – Úgy van – mondta Zsiró. Poéromos most letérdelt a holtest mellé. Gyorsan, de rendszeresen dolgozott. Megvizsgálta a ruha anyagát, és észrevelt, hogy nincsen rajta semmi jelzés. Különös figyelemmel szemlélte a cipőket és a hullat öredezett, piszkos körmeit. Milyen az utóbbiakat vizsgálgatta, értelen megkérdezte Zsirótól. – Látta ezeket? – Hogy ne láttam volna. Felelte a másik, de az arca semmit sem árult el. Poáró hirtelen föl egyenesedett. Doktor tessék, a doktor előrelépett. lépett. Észrevette, hogy hab van a száján? Kérdezte Poirot. Őszintén van nem? No, de most csak látja. Hogy ne kérem, az orvos. Poirot most zsíróhoz fordult. Ön persze szintén észrevette. A kérdezet nem felelt. Poirot folytatta a vizsgálatot.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 Ezt az embert halála után szúrták meg. A hirtelen hangzavart, amely Poáró kijelentésére keletkezett, Poáró egy kézmozulatot csillapította le, majd ismét Zsiróhoz fordult és hozzátette: Monsieur Zsiró, egy véleményem van velem? Nem tudom, mi volt Zsiró őszinte véleménye, azonban elfogadta a dolgot, és egyetlen egy arcizma se meg. Nyugodtan és méltóság teljesen felelt. Természetesen Poáró úr. A meglepetés moraja ismét felhangzott. De micsoda gondolat? kiáltotta M. Jóté. Megszúrni egy embert a halála után. Halatlan barbárság. Ennek csak engeszthetetlen gyűrölet lehet az oka. Nem, mondta Poirot. Én azt hiszem, hogy a szúrás hidegvérrel történt, azért, hogy azzal bizonyos hatást érjenek el. Milyen hatást? Azt, amit majdnem sikerült is elérniük, felelte a Poirot ütozatosan. elgondolkodva kérdezte. Hát akkor hogyan ölték meg ezt az embert? Sehogy, felelte a Poirot. Egyszerűen meghalt. És ha nem csalódom, epileptikus roham ölte meg. poárónak ez a kijelentése megint nagy keltett. Dr. Duran ismét letérdelt, és újból gondosan megvizsgálta a halottat. Végre felkelt. Mösztyű Poirón, nem vagyok azt hinni, hogy ön helyesen állapította meg a dolgot. Ezzel kellett volna mindjárt kezdenem, de az a takatathatlan tény, hogy ezt az embert megszúrták, teljesen elterelte a figyelmemet minden egyéb körülményről. Poáró volt a pillanathőse.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 és a közvetítésével állítólag ő volt megbízva. A barátok és ismerősök között volt egy fiatal ügyvéd, Zosz konő. Rövidesen közismert lett, hogy Felix szerelmes az elbívülő zsamba. Majd ember berolt a diszkréten bár, de bátorította a fiatal embert, amellett azonban óvatos volt, és mindenkor a legnagyobb szeretetet mutatta középkorú férje iránt. Mindemellett voltak szemfüles emberek, akik azt híresztelték, hogy a fiatal konő nagyon is bizalmas barátja az asszonynak, és ráadásul még nem is az egyedüli.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 a bejárónő, aki naponta jött takarítani és főzni, lecsodálkozva vette észre, hogy beroldék ajtaja tárvanyítva van. Belülről, illetőleg a hálószobából halk és nyögéseket hallott. Beruhant. Retentes látvány tárult elé. Madame Beroldi a földön feküdt, összekötözve, nyögött sóhajtott, és megpróbált eltávolítani szájából a pecket. Az ágyon möztjő Beroldi feküdt vértócsában, késsel a szívében.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 Mindkét férfi szakát és állászot viselt, Madame Beroldi egyesa szerint oroszok voltak. Az ügy természetesen óriási feltűnés keltett, a lapok ailisták rémtette, forradalmárok Párizsban, és az orosz rejtér címek alatt foglalkoztak az esettel. A nyomozás megindult, de az idő múlt és a nagy szakálú férfiaknak nem tudtak nyomára akadni. Amikor a közönség kíváncsisággal a lassan alábbhagyott, döbbenetes fordult be az ügyben, letartóztatták Madame Beroldit, és férgyilkosság címén vád helyezték, a tárgyalás rendkívül széles körű érdeklődést keltett. A vádolt fiatalsága és szépsége, na meg a rejtelmes történet elég volt ahhoz, hogy a dolog óriási szenzációvá nőjön. Az emberek tárgyalták az esetet, foglaltak. egyik a fogói mellett, a másik ellene. Később kiderült, hogy Madem beroldi romantikus múltja, királyi származása, meg a rejtelmes intrikák, amelyeknek a központjában állt, mint csak fantáziájának szülöttei voltak. Az eljárás során minden kétséget kizárólag megállapították hogy Jean -oldi szülei nagyon tiszteleteméltó, de próza gyümölcskereskedő házas pár voltak, akik Lyon egyik külvárosában éltek. Az orosz nagyherceg, az udvari intrikák, a politikai tervek, meg a kössájon forgó összes pletkát leszármaztak. származtak. Ő ki ezeket az ötletes meséket, és az is kiderült, hogy hiszékeny emberektől egészen csinos összegeket szedett el a koronagyémántokról szóló meséjével. Amikor megvizsgálták ezeket az égszereket, kiderült a utánzatok. Persze egyetlenül feltárták majd Jean egész múltját, a gyilkosságokat tulajdonképpen képpen, Iram P. Trapp volt. Ő ugyan mindentől telhetőt megtett az asszony védelmére, de fáradhatatlan és ügyes keresztkérdések hatással bevallotta végül, hogy valóban szerette az asszonyt, és ha szabad lett volna, el is vette volna feleségül. Megállapítás nyert, hogy köztük valóban plátói viszony volt, de ez még csak megerősítette a vádat. Miután a férfi becsületes felfogásával nem volt összeegyeztethető, hogy az asszony a barátnője legyen,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 A nyomozás azonban engeszteltetlen volt. Feltritatta az állatos oroszokról szóló mesét, és bebizonyította, hogy a gyilkosságot Madame Berold és szeretője, Zsos Konnő követték el. Az utóbbi ellen természetesen elfogadó parancsot adtak ki, ő azonban még idejében elpárolgott. Tisztázták azt is, hogy a köterékek, amelyek Madame Beroldit megkötözték, olyan lazák voltak, hogy könnyűszerrel szerel volna magát, ha akarta volna. A bűnped már a vége felé járt, amikor egy Párizsban feladott levél érkezett az államügyészhez.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 hogy az oroszokat ő találta ki. Az igazi gyilkos Zsors Konő. Eszelen szenvedélytől megőrítve az ügyvéd követel a gyilkosságot, aki megesküdött, hogy rettenetesen megbosszulja, ha Madame Beroldi nem fog hallgatni. A fenyegetésektől megrémülve hallgatott eddig, meg attól is félt, hogyha megmondja az igazat, büntásnak fogják gondolni. Maga csultagatta azonban, hogy férje gyilkosához bármi köze volna. Persze az új vallomás egyszerűen csak bosszú volt az őt vádoló levélért. Egyébként ünnepélyesen megesködött, hogy a bünténk kiterveléséhez semmi köze sincs, és hogy azon arra tendes éjszakán Zsors konő ott állt a feje fölött, véreskéssel a kezében, amikor ő felébredt. Hajszálom múlt, hogy elítéljék, de kellő bizonyítékok hiányában mégis évbőlrel menekült. Persze, a Nemberoldi mesé nagyon valószínűleg hangzottak. Mégis volt valami ebben az asszonyban, akinek a királyi intrikákról szóló tündérmeseit az emberek elhitték, hogy hide tudott kelteni az emberekben. Az esküdtszékhez intézett védőbeszédde igazán mestermű volt. Alcáról könnyek patagzottak, beszélt a női becsületről, gyermekéről és arról a kívánságáról, hogy szeretné ne véd gyermeke gyermekeket véleszégen volt nélkül megőrizni. Bevallott, hogy szerette Zsors konőt, és úgy érzi, hogy erkölcsileg felelősebb bűncselekményért, de ennél több sem Isten, sem az emberek előtt nem terheli. Tudja, hogy súlyos bűnkövetettel, amikor nem jelentette fel konőt azonnal, de hát, tette hozzá elhaló hangon. Ezt egyetlen egy asszony sem tudta volna megtenni. Hiszen szerette, hogyan tehette volna, hogy a gijotina alá küldje. Érzi, hogy bűnös, de abban a letentes bűnben, amivel vádolják, ártatlan. Akárhogy volt is, a beszédkészsége és az egyénisége győzött. Madame Beroldit izgalmas életek között felmentették. Zorskonőt a legszélesebb körű a dacára sem sikerült megtalálni. Madame Beroldiról ezután semmit sem lehetett többé hallani. Gyermekével elhagyta Párist, hogy új életet kezdjen.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 Mert rendszerint nem valami éles látásod, nem így van? Kicsit lesújtott ez a kritika. No de gyerünk tovább, és ne dörgöd, mindig az orrom alá. Olyan furcsa, rejteljes volt egész idő alatt, két értelmű intéseiddel és jelentéktelenek látszó részlet nyomozásaiddal, hogy nem csoda, ha az ember is tisztában azzal, hogy tulajdonképpen mit is csinálsz. Poáró szokásos gondosságával rágyújtott meg szokott apró cigarettájára, aztán felnézett.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 Ez a kérdés olyan váratlanul ért, hogy zavarba jöttem. Hogy miért? Dadogtam. Miért? Mert... Azonban nem tudtam folytatni. Poáro bólintott. Na látod, megint fejjel mentél a falnak. Mi oka lett volna Madame A világosság kedvéért így fogom továbbra is nevezni. Arra, hogy megöljem összjő renó Semmiféle okot nem találunk erre. Renó halála nem használ neki.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 akkor annak nem volt ideje rá, hogy megunja. Különben is teljesen félreismered ezt a nőt. Olyan asszony ez, aki meg tudja játszani a legízzóbb szenvedélyt. Nagyszerű színésznő, de ha hideg fejjel nézzük, egész élete meghazudtólja ezt a játékot. Mindig minden se hidegvérű és számító volt. Nem azért vett rész férje megilkolásában, hogy örökre egyesülhessen a szeretőjével, hanem a gazdag amerikait akarta megkaparintani, akivel egyénileg valószínűleg semmit sem törődött.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 Az állaszos emberek meséje, az a bizonyos titok, meg az okmányok. Poirot elmosődött. Csak ne pattogj. Én sem szoktam mindjárt megharagudni. Kétségtelen, hogy a két történetben van hasonlóság, de ne felejts el egy dolgot. Ezt az egész történetet most nem madám Dobroly találja ki. Ha így volna, tiszta lenne az eset, hanem most madám Renault állt elő ezzel a mesével. gondolt hogy ezek a nők valami összeköttetésben vannak egymással? Nem hiszem, mondtam lassan.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 ami mindig ilyen különös és érdekes érzés. Poáró, kiáltottam, tudsz még valamit? Barátom, neked magadnak kell megtanulnod, hogyan kell logikusan levezetni az ügyet. Rendelkezésedre állnak a tények, dolgoztasd hát a szürke acsájtjaidet. Próbálj gondolkozni, de nem mint hanem mint mondjuk erkül poáró Te bizonyos vagy benne? Belátom, hogy eleinte sok tekintetben rosszul fogtam fel a dolgot, de most már tisztán látok. Szóval minden tudsz.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 Poirot ránézett, összehúzott szemekkel, mint a macska, aki ugrásra készül. Akkor valami fatáris tévedés lehet, mert az állomás személyzete látta, hogy ön a 11 óra es vonattal megérkezett. Jack Renaud pár pillanatig habozott, de azután megváltoztatta álláspontját. Na és ha itt lettem volna, remélem nem akar azzal meggyanúsítani, hogy részvettem az apám meggyilkolásában. Kérdezte és hátra hátravetette a fejét. Azt nem, de szeretném tudni, hogy miért jött haza.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 Észrevettem, hogy lekéstem az utolsó vonatról, lesédeltem Saint-Buvé felé, ahol bekopogtam a garázsba, autót béreltem és elvitettem magam Cherbourgba. saint bové hiszen az 15 kilométerre van innen. Nem gondolja, egy kicsit hosszú sét a Igen, de én szeretek sétálni. Poirot bólintott annak jelél, hogy elfogadta a magyarázatot. Csak vette a kalapját meg a botját és távozott. Alig, hogy kilépett az ajtón, Poirot felugrott. Gyorsan, Hastings, menjünk utána.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 Én is odaléptem, és láttam, hogy más Dobroj kicsit meglepeszalad a sövény felé, ahonnan poáró hangját hallotta. Szabadna pár szóra, kisasszony? Természetesen, Monsieur poáró, veletekészségesen, de a szemei félelmet és aggodalmat árultak el. Emlékszik-e a kisasszony, amikor a vizsgáló bíróval ott voltunk maguknál, utánam szaladt, és megkérdezte tőlem, hogy nem gyanakszunk-e valakire? És maga azt mondta, hogy két csilei ember gyanús. Válaszolt a kifulladva, és kezét a mellére szorította. Most is kíváncsi még arra, hogy kiregy a nakszunk, Mit akar ezzel mondani? Azt, hogyha most megkérdezne, más felelnék. Aki most gyanúsítható, az nem csílei. És ki az? A szó sóhaj szerűen bukott ki el fehéredett ajkain. Jack Renaud. Hogyan? Sikoltotta. Jack, az lehetetlen. Kinek jutott az eszébe ez az őrültség? Zsirónak. Zsiró. A lányarca hamú szürkelet.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 Ráadásul, bár akaratlanul, egy másik dolgot is elárult nekünk Mademoiselle Márt, amiből kiderült, hogy Jack Renaud hazudott. Nem tudom észrevette e a habozását, amikor kérdeztem, hogy látta -e Mars Dobrojt a büntényi jelén. Emlékszel, hogy szünetet tartott, és csak azután mondta ki az igent? Már akkor az volt a gyanúm, hogy nem mond igazat. Ezért akartam Marszal beszélni, mielőtt ő még figyelmeztetné. A lány megadták a feletet arra, amit tudni akartam. Amikor megkérdeztem tőle, hogy tudja-e, hogy itt volt Jack Renaud, a lány azt felelte, mondta nekem. Hát most már azt mondd meg nekem, Hastings, hogy mit csinált itt Jack Renaud azon a nevezetes éjszakán, és ha nem találkozott már muhezzel mással, akkor kivel találkozott? De Poirot, kiáltottam rémülten, csak nem akarod azt mondani, hogy ez a fiatal fiú meg tudna gyilkolni az édesapját? Barátom, mondta Poirot, de öröki szentimentális sentimentális maradsz, én már láttam anyákat, akik megölték a kisgyermeküket,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 és a haja tör körül, a női hajszál. Á, mondta Poiró nevetve, ez csak a zsiróféle tréfákhoz tartozik. Ő meg van róla győződve, hogy az egyáltalán nem női hajszál. Ne felejtsd el, hogy a mai fiatal emberek hátra simítva hordják a hajukat, és pomádéval meg hajvízzel kezelik, hogy lesimuljon. Csak természetes, hogy ezek közt a hajszálak köztekint egyes hosszúságúak is vannak. És te is ezt hiszed? kérdeztem. Nem, mondta a különös mosolyjal. Mert én tudom, hogy az női haj, sőt, még azt is tudom, hogy kinek a haja. Madame Dobröly, kiáltottam határozottan. Lehet, mondta poáró, és furcsa pillantást vetett rám. Ez egyszer azonban nem hagytam magam ugratni. Na és mi lesz most? Kérdeztem, amikor a Villasenévjev hajába beléptünk. Szeretnék egy kicsit körülnézni a Renoholmiai között, ezért távolítottam el pár órára innen. De nem gondolt, hogy Zsiró ezt már megtette? Kérdeztem kétkedve.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 Letartóztattuk az apjelni gyilkosság gyanúja miatt, mondta. Poiró megfordult, hogy lássa a fiatal embert, aki hamuszürke szürke arccal teljesen megtörve támaszkodott az ajtóhoz. Maga mit szól ehhez, fiatalember? ember? Jack rábámult, majd így szólt. Semmit. 19. fejezet Használt veszem a szürke sejtjeimnek Mint a fejbe ütöttek volna. Nem tudtam elképzelni eddig a percig, hogy Jack Rono lehetne a bűnös. Azt reméltem, hogy ártatlanságát fogja hangoztatni, amikor poáró megszólította. Nem úgy történt. Ott állt és összetörten a falhoz támaszkodva, és Szava, mint önmagát elítélő vallomás hangzott az ajkairól. Nem kételkedtem tovább. Poirou most fordult. És milyen alapon tartóztatta le? Remélem nem kívánja, hogy jelentést tegyek.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 Az a bizonyos ólomcső darab. Válaszolt Poirot és elhagyta a szobát. Jack Renaud még mindig a halban állt sápattan, eltompult kifejezéssel, de amikor kijöttünk a szalomból, élesen ránk nézett. Ebben a percben lépések zaját hallottuk a lépcsőn. Madame Renaud jött lefelé. Amikor meglátta a fiát a csendőrök között, megállt, mint a földbe gyökerezett volna a lába. Jack, dadogta. Jack, mi ez? A fiú ránézett és határozott választ adott. Letartóztattak anyám. Miért? Sikoltotta hangosan, és még mielőtt bárki segítségére sietett volna, meg és végigvágódott a lépcsőn. Oda rohantunk hozzá, felemeltük, és parra egy pillanat múlva kijelentette. Sajnos nagyon csúnyán megütötte a fejét a lépcsőben. Lehet, hogy egy kis agyrászkódást is szenvedett. Ha Zsiró megint ki akarja hallgatni, akkor bizony várnia kell, mert valószínű, hogy egy hétig is eszméletlen lesz. döniz és François az asszonyukhoz rohantak, és gondjaikba vették.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 Mindent elmondok, amit tudok, de mégis szeretném, hogy magad jöjj rá az igazságra, nem pedig úgy, hogy én vezetlek készen fogva. Ahogy poero ajánlotta, letelepettünk a füves dombra, lenéztünk a tengerre. A távoli strandról ide hallatszott néha a fürdőzők kiáltozása. A tenger csodálatosan halványkék volt, és az a nyugalmas péke arra napra emlékeztetett, amikor megérkeztünk Merlinville-be. Jókedvű voltam, és poero mégis halálmadárnak nevezett.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 Zsors Konő 20. fejezet Egy érdekes kijelentés A következő pillanatban Poiró nyakamba borult. Na végre csak, hogy rájöttél, és még ráadásul egészen magadtól. Remek, folytasd a gondolatmenetet. Rendben van, határozottan hiba volt, hogy nem gondoltunk Zsors Konőre. Annyira hizelget nekem ez az elismerés, hogy alig bírtam folytatni.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 Felkeresi Renó a kertben, beleköt, majd megressi, amikor látogatni megy kedvesét és hátba szúrja. Ekkor, megrémüve borzalmas tettétől, neki lehet, hogy a hullát eltemesse. Úgy képzelem valahogy a dolgot, hogy Madame Dobroy közben kisétált utána nézni, hogy hol késik a barátja. Találkozik Connővel, és retentes jelenet fejlődik ki köztük. A férfi a nőt a kunyhóba vonszolja, ahol azonban hirtelen epileptikus rohan vesz rajta. Tegyük fel most, hogy közben Jack Renon megjelenik.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 Konő valószínűleg fenyegetőzött, hogy nem kap pénzt, elárulja Rönőiknek az asszony múltját, ami természetesen véget vetett volna a két nő minden reményének, amit a lányházasságához fűztek. Tévedsz, Hastings! Ezt az asszonyt nem lehetett megsarolni, mert neki is ostor volt a kezében. Ne felejtsd el, hogy George Konő gyilkosság miatt még ma is körözik. Az asszonynak csak egyetlen szót kellett volna szólnia, és a férfi feje a fűrészporos kosárba hull. Kellemetlen volt, ugyan, de mégis kénytelen voltam belátni, hogy Poerónak igaza van. A te teóriád jegyezte meg élesen, bizonyára olyan korrekt, hogy azon sehol sem lehet részt ütni. Az én teóriám az igazság, mondta Poáron nyugodtan, már pedig az igazság szükségszerűen korrekt is, de alapvető hibát követél el a felépítésben. Nem tudtam visszatartani a képzeletedet attól, hogy hol mi éjjel találkozásokra, és szenvedélyes szeremi jenetekre elnekalandozzon. Ezzel szemben, ha bármikor bűncselekmény nyomozunk, akkor józen fejűeknek kell maradnunk. Akarod is menni az én rendszeremet?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 Műszőrönő veszekszik a fiával, mert az el akarja venni más Dobrójt. A fiú elutazik Párizsba. Május 24. Műszőrönő megváltoztatja végrendeletét, és egész vagyonát a feleségére hagyja. Június 7. Megtörténik a Csavargó veszekedési jelent a kertben, amelyet mász Dobró is kihallgatott. Ugyanaznap levelet ír Erkül Poáróhoz, melyben segítségét kéri. Sürgőj meg Jackronónak, melyben felszólítják, hogy az Anzorával azonnal utazzék el Buenos Airesbe. Masters a sofőr szabadságot kap. Egyhogy ezen az estén átok a testhez Monsieur Ronon el. Mikor kikíséri őt, ez így szól. Igen, igen, de az Istenért menjen most már. Poirot egy percre megállt. Na hát itt vannak az adatok, Hastings. vegy sorra ezeket a tényeket, vizsgáld meg őket egyenként, és a többiekkel való összefüggésben és gondolkodj, hogy nem találsz-e valami olyan fonalat, amely kivezetne a sötétségből. Igyekeztem eleget tenni annak, amire kért, és néhány pillanat múlva havózza szólaltam meg. Az első pontban el kell döntenünk, hogy azt fogadjuk-e el, hogy az asszony zsarolta az áldozatot, vagy az, hogy monsieur Renaud kitartotta az asszonyt. Nem lehet vitás, hogy csak zsarolásról lehet szó, hiszen hallottad, hogy Stonor hogyan nyilatkozott Renaud jelleméről és szokásairól. Madame más volt a véleménye. Egyeztem meg. Azt már észrevehetett, hogy Madame Renaud tanúvallomására nem lehet építeni. Kénytelenek vagyunk tehát elfogadni a ponton Monsieur állítását. Ha Ronónak egy Bella nővel már volt viszonya, akkor elképzelhető, hogy majdnem Dobroyer is kikezdett. Igazad van, Hastings, de kérdés, hogy ezzel a Bellával tényleg volt a viszonya. De hát, ha levél, Poirot, te elfejted a levelet. Szó sincs róla, nem felejtette el, De hát bizonyos vagy te abban, hogy azt a levelet Monsieur Renownak írták? Azt hiszem, elvégre a találták, is. És... Ez nem sokat jelent.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 Később emlékszel, megmértem Monsieur Jackruno kabátját is, itt meg azt állapítottam meg, hogy Jackruno feltűnően rövid kabátot hord. Ha most ezt a két tényt összeveted azzal a harmadikkal, hogy Monsieur Jackruno hirtelen rohant el hazúról, amikor Párizsba utazott, kíváncsi vagyok, hogy mit tudsz ebből kihozni. Kezdem már érteni, mondtam halkan, mert visszaemlékeztem, hogy amikor Poirot ezeket a megfigyeléseket tette, én nem sokra becsültem őket. Kezdem már érteni. Azt a levelet Jack Renownak írták, és nem az apjána, mikor elrohant sietségében és izgalmában elcserélte a kabátot. Poáró bólintott. Tökéletesen így történt, de erre a pontra később majd még visszatérünk, most elégedjünk meg azzal, ha elfogadjuk, hogy a levélnek semmi közösen volt Jack Renown apjához, és térünk át a második tényre, amely időrendben következik. Május 23. Olvastam. Mőső Renon veszekszik fiával, mert az el akarja venni más röjt. A fiú elutazik Párizsba. Ehhez nem igen van mit hozzáfűzni, legfeljebb azt, hogy így érthető lesz, miért változtatta meg Möszőrönó másnap a végrendeletét. Ez az új elhatározással veszekedés következménye volt. Egyetértek veled, barátocskám, legalábbis ami a tényt magát illeti. De mégis, mi lehetett a közvetlen oka annak, hogy Möszőrönó így járt el? Kerekre nyitottam a szememet a csodálkozástól. Hát az, amit mondtam, haragudott a fiára. Hát akkor meg miért írt neki meleg hangú leveleket Párizsba? Ezt csak Jack Renon mondja, a leveleket azonban nem tudja felmutatni. Jó, hát akkor hagyjuk ezt. Most elérkeztünk a tragédia napjához. A reggel történt eseményeket bizonyos horrendben írtad fel. Volt erre valami okod? Meggyőzöttem róla, hogy a nekem szóló levelet ugyanakkor adták fel, amikor a Miss. Jacknek írt sürgőnt is elküldték. Nem sokkal azután szabadságolták masters is.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 Akkor a vele történt szenvedélyes jelent után kellett, hogy M. érezze, hogy a veszély közel van. Ezért küldte el a sofőrt is, akiről azt híta, hogy esetleg Zsors könő és ezért sülkönyzött a fiának, és ezért írt neked is. Poirot könnyedén elmosolyodott. Nem találott különösnek, hogy a nekem írt levelében ugyanazokat a kifejezéseket használta, amelyeket később Madame Renault abban a bizonyos mesében. A Santiago említése csak puszta félrevezetés volt, akkor miért említette Rönói a nekem írt levélben, és ami még több, ének küldte a fiát oda? Ez valóban bosszantóan érthetetlen, feleltem kitérően, de talán később találunk rá magyarázatot. Most térjünk át a nevezetes estére és a rejtelmes hölgyátokatására. Bevallom, hogy ezt nem értem, ha csak tényleg nem dobroly volt, amit François most is állít. Poirot akadóan intett. Kedves barátom, te már megint nem használod az eszedet. Emlékezzél csak vissza arra a Jack darabkára, meg arra, hogy a Bella DuVin név egy kicsit ismerős volt szonornak, és így azt hiszem elfogadhatjuk, hogy Bella DuVin volt az, aki Jacknek levelet írt, és ugyancsak ő volt a villa névért titozatos esti látogatója is. Lehet, hogy látni akarta a Jacket, lehet az is, hogy az apjával akart beszélni, ezt most biztosan nem lehet megállapítani, de tegyük fel, hogy az utóbbi eset történt. Valószínűleg elpanaszolta, hogy Jack hogyan bánt vele. Lehet, hogy különböző leveleket is mutatott, és az idősebb Renó talán megpróbálta csekkel megvásárolni a nő hallgatását. A nő azonban a cseket sértődötten eltépte. A levél kifejezései azt mutatják, hogy nagyon szerelmes lehetett, és így érthető az a sértődöttség, amelyel összetépte a felanyállott csekket. Végül is az idősebb Renó megunta az egész ügyet, és ezért mondhat azokat a szavakat, amelyeket olyan jelentősnek találtunk. Igen, igen, de az Istenért menjen már!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 Kedves Poárom, és semmiféle kézzel foghatót nem látok. Még az előbb azt hittem, amikor a magam feje után mentem, hogy látok valamit, de most már megint reménytelenül ködös az agyam. Poáró szomorúan nézett rám, és rosszalúan rázta a fejét. Istenem, sajtott komikus sajnálkozással, milyen szomorú, az intelligenciát megfelelő, de sajnos semmiféle rendszered nincs. Ismerek egy kitűnő gyakorlatot a kis szürke sejtek fejlesztésére, meg foglak rá tanítani. Az Istenért csak most ne, tiltakoztam ilyetten. Te igazán a legbosszantóbbakok alakok egyike vagy, akit valaha ismertem, poáró, Most ne gyakorlatokat ajánl nekem, hanem mondd meg, hogy ki ölte meg Mösszőrönót. Azt én sem tudom még egészen bizonyosan. De hiszen azt mondtad, hogy az egész ügy kézzelfoghatóan világos. Barátom, mi két malomban őrlünk, rázta poáró a fejét. Elfelejtett, hogy mi két büntént nyomozunk, amelyekhez a szükséges hullák már megvannak, ezért hát ne türelmetlenkedjél.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 Nem különöse, hogy éppen 22 évvel ezelőtt kezd szerepelni, mint kanadai francia? Ez is igaz, mondta most már határozottabban, de mégis azt hiszem, hogy a legfontosabb és döntő még nem veszett figyelembe. És mi lenne az, barátocskám? Egyszerűen az, hogy mi már megegyeztünk abban, hogy Zsors Könő tervelte ki a gyilkosságot, ami aztán a te logikát szerint, ahhoz a nevetséges helyzethez vezet bennünket, hogy Zsors Könő a saját gyilkosságát tervelte ki. Hát bizony ez így van.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 úgyhogy nem kell félnie attól, hogy bárki is felismerje benne a sok évvel ezelőtt megszökönt gonosztevőt. Lassan megérlelődik benne a gondolat, hogy nyugodtan visszatérhet. Angliában telepszik le, de a nyarat Franciaországban tölti. A végzet fél titozatos hatalom, amely az emberek sorsát irányítja, és nem engedi, hogy végképp elmeneküljön tetejének következményei elől, szerencsétlenségére Merlingville-be vezérli. Egész Franciaországban ez az egyetlen hely, amely veszélyes telt ránézve, mert itt él az az egyetlen személy, aki felismerheti.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 Monsieur Renaud természetesen semmi körülmények között sem mehet bele ebbe, és igyekszik is mindenről megakadályozni, hogy fia elvegye ennek a sötét lelkű asszonynak a lányát. Maga Jack Renaud semmit nem tudatja múltjáról, az édesanyja azonban mindent tud. Madame Renaud erős akaratú asszony és szenvedésen szereti a férjét. Összeülnek és megbeszélik a dolgot. Renaud nem lát más utat a menekülésre, mint a halált. Látszólag meg kell halnia, hogy Madame Dobroynek legyen tovább a a zsaroláshoz.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 Segítségül hívja a feleségét, a hullát beviszik együtt a kunyhóba. A férfi nem hasonlít Renaudhoz, de középkorú ember, sablonos francia külsővel, és ez teljesen elég. Úgy képzelem, hogy ott fent ültek a padon, közel a házhoz, amikor tervüket megbeszélték. A terv egyszerű volt. A fontos csak az volt, hogy edül Madame Renault legyen jelen akkor, amikor a hullát hivatalosan agnoszkálják. Ezért kellett eltávolítani az útból és a sofőrt, aki két éve szolgál a háznál. Számítottak arra, hogy a nőcselédek nem fognak merészelni, közeledni a hullához. A biztonság kedvéért Renó még olyan intézkedéseket is tett, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy a részleteket nem túlságosan ismerős egyeneket megtéveszthesse. A sofőr szabadságolták, és sürgőnyeztett hogy utazzék Buenos Airesbe. Azért válaszoltak éppen ezt a várost, hogy valószínűsítsék azt a mesét, amelyet Renó kitalált. Hallott rólam, mint régi módi kiszolgált detektívről, írt nekem, tudva hogy amikor megérkezem, a nekem levél meg fogja téveszene vizsgáló bírót, mint ahogy így is történt. Felöltözteték a hullát rönő ruhájába, és rongyos ruháit a kunyhó ajtajában hagyták, mert nem tartották ajántosnak bevinni a házba. Ezután, hogy valószínűsítsék a mesét, amelyet Madame Rönónak kellett elmondania, elővették a repülő készült tört, és szíven szúrták vele a halottat. az azután Rönő előbb megkötözte feleségét, és a száját is betömte,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 és az olyan fiatal kezdő, mint síró, aki nem nagy súlyt helyez éltani körülményekre, sohasem fogja megoldani a titkot. Nagyszerű vagy, Poáró kiáltottam föl csodálattal Nagyszerű vagy! Nem hiszem, hogy volna a világon valaki, aki ezt utána tudná csinálni. Úgy látszik tetszett neki a dicséret, mert láttam rajta, először életemben, hogy zavarba jön. Úgy hát mégsem veted meg szegény öreg Poáró papát? kérdezte répes szemrehányással. És hajlandó vagy visszavonni a hűséges amelyet az emberi vadászkutyának fogadtál? Ahogy zirót állandóan nevezte, sohasem tévesztette a hatását, és mindig megnevetetett. Természetesen, hiszen olyan ügyesen lepipáltad. Az a szegény ziró, mondta Poáró, miközben eredménytelenül igyekezett szerény arcot vágni. Nem mindig az ostobaságának köszönhette a sikertelenségét, hanem a szerencsés üldözte. Ott volt például az a sötét hajszál, ami a törre volt csavarodva. Be kell ismerni, hogy megtévesztő volt. Őszintén megválva mondtam halkan. Még most sem tudom, hogy tulajdonképpen kinek a haja volt az. Természetesen Madame Renóé, Ezért mondottam, hogy a bal szerencső is közrejátszott. Az haja eredetileg sötét volt, de most már erősen őszül. gyön úgy maradhatott volna ott egy ősz hajszál is, és akkor semmiképp sem jutott volna Jiró arra a gondolatra, hogy a hajszál Jack Renaud fejéről származik. De ez csak az egyik dolog. A Jiróféle teóriánál a tényeket kell megnyomorítani, hogy belepasszoljanak az elméletbe. Emlékszelő zsó két ember nyomát találta meg a kunyhóban, egy férfiét és egy asszonyét. Már most ez sehogyan sem illet bele a rekonstrukcióba, amit ő állított fel az esetről, éppen ezért nem emlegeti azóta. Nos látod, ezt nevező rendszeres munkának. A nagy zsinó, aki nem más, mint üres és felfugálkodott hólyag, ami az állandó fontoskodásról dagadt meg. De én erkő poáró, akit annyira lenéz, én ezek az a tű, amely fölszűr, hogy kipukat tőle a hólyag. Így Így Mondta és kezével illusztrálta a dolgot.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 Ezt senki sem vette észre, helyesebben, senki sem értette ezeknek a szavaknak a jelentőségét. Micsoda rettente szerepet kell eljátszani ennek a szegény asszonynak. Képzeld el ezt a rettentes érzést, amikor elmegy, hogy identifikálja a testet és látja férjének élettelen akiről azt hitte, hogy már ezer mérföldnyire van innen. Nem csoda, hogy elájult. És azóta is. Bánata is kétségbeesése mellett milyen hősiesen játszott a szerepét, és micsoda félelem kínoszta.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 Valóban tökéletes volt a megbocsátó hang és a szomorú gúny árnyalata. Maga M. is úgy érezte, hogy semmi értelme sincs ezen a nyomon folytatni a vizsgálatot. Barátom, ez az asszony, a gonosztevőt szeretet szeretett is, nagyon szerette az urát, az bizonyos. Elhallgatott és a gondolataiban mélyet. Még valami, poáró, mondtam kíváncsian. Mi van azzal a darab csővel? Hát ezt csak érted. Ezzel akarta felismertetlené tenni az áldozat arcát.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 kérdés, hogy használni fogja a lecke zsírónak, mert ha véletlenül a vélton rossz metódus tacára az igazi fogta el, akkor mi hiába beszélünk neki. Azt hiszem mégis de hirtelen abba hagytam, mert ráelszmeltem, hogy új helyzet előtt állunk. Látod Hastings, milyen messzire jutottunk, és most mégis teljesen újból kell kezdenünk, csoválta a fejét poero. Kiölta meg Monsieur Renót. Valaki azon az éjszakán 12 óra előtt a villaközelében volt, valaki, akinek az ő halála hasznára lehetett. Hát bizony ezek a körülmények nagyon rájlének Jack Renóra. Annál is inkább, mert a bűntények nem kellett szükségképpen előre megfontoltnak lennie. Azután meg itt van a tőr. Megálltam, erre nem is gondoltam. Igen, veletem aztán. Madame ronó tőre az volt, amelyel a volt szúrták meg, így hát két törnek kell lennie. Úgy van, és el lehet képzelni, hogy a második tör Jack birtokában volt, de ebben a pillanatban ez nem is olyan fontos. Más jutott nekem az eszembe.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 Ez volt ráírva a képre, de nem ez volt az, ami megdöbbentett. Mert a nem is valami nagy volt a hasonlóság, de mégis félre volt. Valami hideget éreztem a szívem körül, mintha nagy szerencsétlenség ért volna, mert a fénykép hamu arcához hasonlított. 22. fejezet A szerelem rám talál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 Ha megebédelt káléban és vonaton kiment Merlinville-be, akkor éppen abban az időben érkezhetett a villa genevieve ahogy François az elmondta. Vajon mit tett azután, hogy elhagyta a házat? Vagy valami hotelbe ment, vagy visszatért Kaléba. A büntény aznap éjfélkor történt. Csütörtökön reggel ismét Merlinville-ben volt. Nem hiszem, hogy közben elhagyta Franciaországot, országot. Miért jött vissza a villához, amikor találkoztunk? Talán viszont akarta látni Jack én elmondtam neki, amint akkor hittük, hogy Jack Renaud útban van Buenos Aires felé. Lehet, hogy a lány tudta, hogy az Anzora nem indult el. Lehet, hogy látta is csekket. Lehet, hogy ezeket a dolgokat nyomozza most poáró. Az sincs kizárva, hogy Jack Renaud, amikor visszatért, hogy Mars jár találkozzék, szembe találta magát Bella Duvinnel. Azzal a lányjal, akit olyan szívtelenül szított magától. Kezdtem világosan látni. Ha ez így van, akkor Jacknek megvan az alibie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 Én egy fiatal lányt keresek, akit Bella Duvinnek hívnak. Bella Duvin, Bella düvín, Hallottam már ezt a nevet? Dünnyögte az ügynök. De hirtelen nem tudom, hogy hová tegyem. Közelebb itt nem tud róla? Nem, de itt a fényképe. Monsieur Jaironsz egy percig behatóan vizsgálta a képet, majd felderült az arca. Megvan, szólt a combjára örömében. Szavamra, a Dulci Bella kidz. Dulci Bella kidz.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 Valóban olyan tehetetlen vagyok, mint a gyermek, de ez nagyon kényelmetlen. Meg aztán, ne nevetséges is. Inkább üljünk le és beszélgessünk nyugodtan, úgy, ahogy szoktunk. És nem fogod üldözni? Egyáltalán nem. Hát kinek nézelt engem? Nem vagyok én síró. Eredess csak el nyugodtan. Gyanakodva szemmel tartottam, mert be kell ismernem, hogy ravasságban nem tudok a leversenyre kelni. Mégis eleresztettem, mire ő a karosszék beroskott, a karjait dörzsölgetve.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 Eset diadalmasan vonultam vissza, de reggel, amikor felébredtem, rájöttem, hogy még egyáltalán nem úztam meg a dolgokat. Igaz, hogy a lány alibije, amelyet olyan hirtelen kitaláltam, rendben lett volna. Mindössze rögazkodnom kellett a mecsémhez, és ki van zárva, hogy belát ezzel szemben elítéljék. Nem volt régi barátság köztünk, aminek alapján gyanúba kerülhettem volna, hogy esetleg hamisan tanúskodom. Be lehetne bizonyítani, mint ahogy tény is, hogy egész életemben csak háromszor találkoztunk. Igazán teljesen meg elégedve az ötletemmel, hiszen még maga Poirot is mondta, hogy ez leszerelte őt. Ennél a pontnál éreztem, hogy óvatosnak kell lennem, mert, habár bár kis barátom ebben a perzben megadta magát, nagyon is ismertem a képességeit, és nem ríkattam magam abban a reményben, hogy abba hagyja a dolgot. Szerintelenség lett volna, haravasságomat ravasságomat egy pillanatig is az övéhez hasonlítottam volna. Meg azután tudtam, hogy Poirot nem marad nyugton egy veresség után.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 Már most megmondhatom neked, amit tudni akarsz. A Dulcibel a nővérek megszekték szerződésüket, és keventriből ismeretlen helyre távoztak. Igaz ez, Poirou? Elhiheted nekem, Hastings. Képzelheted, hogy ma reggel első dolgon volt ez iránt érdeklődni. Különben is azok után, ami történt, ugye mi mást vártál volna. Valóban, a fennforgó körülmények között más nem is lehetett várni.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 Így van a barátocskám. De ha úgy akarod, maradj itthon Angliában. Fejemet csóváltam. Poáró fején találta a szöget. Tényleg nem engedhetem meg, hogy szem előtté veszem őt, és bár nem várhatom, hogy azután, ami történt, bizalommal legyen hozzám, mégis lehet, hogy alkalomattán keresztezhetem a cselekedeteit. Az egyetlen veszély, ami Bellát érheti, csak Poirotól jöhet. Zsiró és a francia rendőrség nem is gondoltak rá. Mindenképpen Poáró közelében kell tehát maradnom Poáró figyelmesen vizsgált, amíg ezek a gondolatok átvillantak az agyamon, és megelégedetten bólintott. Na, ugye, hogy igazam van, és miután képesnek tartalak arra, hogy álszak átrakaszva utánam gyere, amit természetesen mindenki azonnal észrevenne, éppen ezért jobban szeretném, ha együtt utazunk. Nagyon fájna nekem, ha valaki kigúnyolna, Hastings. Hát akkor rendben van, de az természetes, hogy figyelmeztetlek. Tudom, tudom, mindent tudok, te most az ellenségem vagy. Ha úgy akarod, hát tessék, engem egyáltalán nem iszkat. Egészen addig, amíg a dolog nyílt és fel, magam sem bánom. Nektek angoloknak közös szenvedélytek a fair play, vonta föl poáró a vállát. Miután angájaidat közölted, nyugodtan útnak indulhatunk. Angliai tartózkodásunk rövid, de hasznos volt. Tudom, amit tudni akartam. Hangja könnyed volt, de mégis valami rejtett fenyegetés csendült ki a szavaiból. Mégis. Kezdtem és megálltam. Semmi mégis, legyintett Poirou. Már elmondtam.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 Ezt a gondolatot borzalommal vetettem el magamtól. E, eh, fel fogják menteni, biztosan felfogják fogják menteni, de a szorongó félelem mégis visszatért. És ha mégsem mentik fel, mi lesz akkor? Lelkemre vehetem-e? Rettenetes gondolat. Hát ide vezethet a dolog döntenem kell Bella vagy Jackreno? Szívem egyetlen vágya volt, hogy megmentsem a lányt, akit szerettem, bármi bekerül is nekem.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 Keresni kezdte a levelet az iratai között, végre megtalálta és átadta poárónak. Nekem címzett borítékban érkezett, azzal a kérdésre, hogy továbbítsam önnek. Miután azonban ön nem hagyta meg a címét, nem tudtam ön után küldeni. Poiró kíváncsian forgatta a levelet. Hosszú, ferdebetű, ismeretlen írás volt a címzés, láthatóan nő írta. Poiró nem nyitotta föl a levelet, zsebébe tette és felkelt. Tehát a viszontlátásra holnap, búcsúzott a vizsgáló bírótól. Nagyon köszönöm, hogy olyan szívélyes és előzékeny velünk szemben msz jóté. szót sem érdemel, mindenkor szívesen állok a rendelkezésére, ezek a fiatal detektívek, zsó iskolájából valók, mint egyforma durva és szemtelen alakok, nem veszik tekintetbe, hogy az olyan tapasztalt vizsgáló bíró, mint én, bizonyos éleslátással érzékel ítéli meg az ilyen dolgokat. ami szóval szó, a régi iskola udvariassága sokkal szimpatikusabb nekem, éppen ezért kedves barátom, csak kívánjon tőlem bármit, amit akar. Mi már láttunk egy pár dolgot, mi? Hehehe. -he -he. Szívből nevetett és megelégedetten búcsúzott tőlünk. Sajnálom, de be kell vallanom, hogy Poirot első megjegyzése, amikor végigmentünk a folyosón, ez volt. Nagy hülye ez, olyan ostoba, hogy az már fáj. Éppen elhagytuk az épületet, mikor szembe találtuk magunkat zsíróval, aki peckesebb volt, mint valaha, és láthatóan el volt ragadtatva magával, mint mindig. Á, monsieur Poirot, a hegykén, hát már visszajött Angliából?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 Kérdezte Poáró szelíden. De Zsíró nem is hallgatott rá, vidáman forgatta a botját. Na Isten áldja, monsieur Poáró, örülök, hogy végre belednyugodott, hogy a fiatal Rönó a bűnös. Pardon, azt egyáltalán nem mondhatom, tiltakozott Poáró, sőt, egyenesen állítom, hogy Jack Reno ártatlan. Zsíró egy pillanatra megállt, majd elnevette magát, jelentős mozdulattal a fejére mutatott. Baj van, kérdezte arcátlanul. Poiró kiegyenesedett, veszedelmes láng csapott föl a szemében. Mössző Zsiró, kezdte száraz, komoly hangon. Maga az egész nyomozás alatt a lehető legsértőbben viselkedett velem szemben. Rászolgált, hogy megleckéztessem. Hallandó vagyok ötszáz frankban fogadni, hogy én találom meg előbb Mössző gyilkosát. Áll a fogadás? Zsiró megkölkem, ebámult rá, és halkan törmögte. Meghibbant, napszúrás kaphatott. No, mi lesz? sürgette poáró, Áll a fogadás vagy sem? Semmi kedvem sincs, hogy elszedjem az önpénzét, morgott Zsíro. Ne törődjék vele, vallja be inkább, hogy nem mer fogadni. Ha ezt hiszi, akkor belemegyek, felelte Zsíro hegyként. Ön azt mondta, hogy sértően viselkedtem önnel szemben. Meg lehet, de be kell látnia, hogy egyszer-kétszer ön sem volt valami kíméletes velem szemben. Boldog vagyok, hogy ezt hallhatom, mondta Poáró. Isten velem, Mősző Zsíro, gyere Hastings. Egy szót sem szólt a megész úton, a szívem nehéz volt. Poáról egyáltalán nem titkolta, hogy mi a szándéka. Sose kételkedtem annyira, mint most, hogy sikerül Bellát megmenteni meg a nem meggondolatlan cselekedete következményeitől. Ráadásul ez a szerencsétlen találkozás zsíróval valósága felvillanyozta Poárót, úgyhogy még jobban hozzá fog látni a dologhoz. Hirtelen idegenkész nehezedett a vállamra, megfordultam. Gabriel Stonor állt előttem. Megálltunk, kölcsönösen üdvözöltük egymást, és Stonor azt mondta, hogy elkísér bennünket a hotelünkig. Mit csinálod itt, Möszső Stanor? kérdezte poáró. Az ember helye a barátai mellett van, mondta, különösen átlanul vádolják őket. Így hát nem hiszi, hogy zekrono követel a bűncselekményt? kérdeztem kíváncsian. Persze, hogy nem, ismerem azt a fiút. Bevallom, hogy van egy-két dolog ebben az ügyben, amit nem tudtam volna elképzelni, és ami megdöbbentett, de azért mégsem hiszem, hogy zekrönő a gyilkos, bár a látszat ellene szól, mert teljesen héletlenül viselkedik. Tetszett nekem ez az ember. Szavai titkolt, de súlyos terhet vettek le a szívemről. Szentül hiszem, hogy mások is így gondolkoznak, mint ön, mondtam meggyőződéssel. Alig van bizonyíték ellene, szinte azt merném mondani, hogy egészen bizonyosan felmentik. Szonor válasz azonban nem egészen az volt, amit szerettem volna. Bár csak úgy lenne, hogy ön gondolja, mondta nagyon komolyan, hogy poáróhoz fordult. Mi az ön véleménye, uram? Én azt hiszem, hogy nem valami jól áll Jack mondta poáró nyugodtan így hát ön azt hiszi, hogy bűnös? kérdezte Stonor élesen. Azt nem mondtam, de annyi bizonyos, hogy nagyon nehéz lesz bebizonyítani az ártatlanságát. Álkozató különös a viselkedése, bosszankodott Stonor. Azt kell hinnem, hogy sok minden van-e mögött az ügy mögött. Zsiró nem látja ezeket a dolgokat, mert csak kívülről nézi az ügyet, de annyi bizonyos, hogy csúnya história. Nagyon nehéz segíteni ebben a dologban. Mert ha Madame Renaud valamit titkol, én nem avatkozhatom bele.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 Ezt nagyon helyesen tetted, bólintott Poirot. Tartsuk magunkban, amit tudunk, amíg lehet. Ami pedig az ötletedet illeti, avval a bizonyos tőrrel, ez nem segít Jack Renon. Mindjárt megmondom, hogy miért. Emlékszem, hogy mielőtt Londonba indultunk, reggel egy órára eltávoztam? Emlékszem. Elmentem és megkerestem azt a céget, ahol Jack Renon ezeket a tőröket csináltatta. Hamar tisztáztam a dolgot, és megállapítottam, hogy nem két, hanem három egyforma tőrt csináltatott. No és? kérdeztem feszült izgalommal. Mire következtetsz ebből? Arra, hogy műten egyet az anyjának adott, egyet meg Bella Dühvinnek, volt még egy harmadik tőr is, amelyet egész bizonyosan megtartott. Nem, kedves Hastings, félek, hogy a te ötleted nem mentő ötlet. Ez a tőrhistória nem fog segíteni nekünk, hogy megmentsük Jacket a guillotintól. Erre nem is fog sor kerülni, kérdezett a fudarást hogy törve Pajról kétkedve csóválta a fejét. Hát te nem teszed menni, hogy megmentsük?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 Ha megkapja ezeket a sorokat, könyörgöm, jöjjön és segítsen rajtam. Nincs senkim, akihez forduljak. Mindenáron meg kell menteni Jacket. Télden állva könyörgök magának. Segítsen. Mársz Dobröj. Megrendülve adtam vissza a papírlapot. Elmész hozzá? Kérdeztem. Azonnal autót rendelünk. Felhete poáró Fél órával később a Villa voltunk. Mársz az ajtóban várt bennünket. Két kezébe fogta Poáról kezét, és úgy vezetett bennünket. Ó, csak hogy eljött, elálkotott boldogan. Milyen szép magától, kétségbe vagyok esve, nem tudom, mit csináljak. Még az sem engedik meg, hogy meglátogassam a börtönben. Retenetesen szenvedek, közel vagyok a megőrüléshez. Mondja, igaz az, amit mondanak, hogy nem védekezik? De hiszen ez őrület. Lehetetlen, hogy volna. Soha az életben egy percig sem tudom ezt hinni. Én sem kisasszonyka, mondta Poáról udvariasan.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 Ezzel hirtelen csúszott a székről a földre, poáró elét érdelt, és olyan szenvedélye, ami erre csak egy francia képes, kiáltotta. Uram, mentse meg, mert szeretem! Ó, mentse meg, mentse meg! 25. fejezet A váratlan megoldás Másnap reggel jelen voltunk Jack Runo kihallgatásán. Csak rövid ideje, hogy láttam, és mégis megrémültem, olyan változáson ment keresztül a fiatal fogoly. Az arca beesett, szemei körül mély, fekete barázták voltak, és zavartnak, szinte háborodottnak látszott. Napok óta nem aludhatott. Amikor meglátott bennünket, egészen apatikus maradt. Jack Renaud és védője, Grossier ügyvéd ültek, az ajtóban őr állt. Az íróasztalnál közömbös arcú írnok jegyezgetett. Megkezdődött a kihallgatás. Renaud, kezdte a vizsgáló bíró, továbbra is tagadja, hogy Merlinville-ben volt a büntény éjszakáján. Jack nem felelt azonnal, aztán szállalomra méltóan dadogta. Én, én mondtam önnek, hogy Sherburban voltam. Grossi haragosan összehúzta a szemöldökét és köhintett. Észrevettem, hogy Jack Renum a ahhoz, hogy a saját ügyét úgy intézze, hogy neki tetszik, törvényes képviselőjének legnagyobb kétségbeesésére. A vizsgálóbíró élesebb lett. Jöjjenek be a tanúk az állomásról.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 Nem uram, mert másnap reggel nyolcadikán hallottunk a gyilkosságról. Ezután egy másik vasúti alkalmazottat szállítottak be, aki megerősítette társa vallomását. A vizsgálóbíró Jack Renaudra nézett. Na mit szól ehhez? Ezek az emberek határozottan megismerték magát. Nos, mit válaszol? Jack rántott egyet a vállán. Semmit. Monsieur Otérán nézett az írnokra, aki jegyzőkönyvbe foglalta a feleletet. Renaud, folytatta a bíró. Ráismer-e erre? Felvett valamit a mögötte álló asztalról és a fogoly elé tartotta. Összerázkodtam, amikor megismertem a repülő alkatrészből készült tört. Bocsánat, kiállt közbe Grossi. szeretnék a védencemmel beszélni, mielőtt felel erre a kérdésre. De csak semmi tekintettel sem volt a kétségbe eset ügyvéd próbálkozására, félretolta és nyugodtan válaszolt. Természetesen ráismerek, én adtam a ajándékba az anyámnak, mint háborús emléket. Legjobb tudomásom szerint több példányban van meg ez a tör. Krosszél megint közbe akart épni, de Csekronó nem engedte. Maga a vizsgálóbíró is bámult a későbbi válasz hallatára. Valóban úgy látszott, hogy Jack Minnellon a vesztébe rohan. Megijedtem, mert tudtam, hogy Bella érdekében rendkívül fontos az, hogy kine derüljön, hogy van egy második fegyver is. Amíg azt hiszik, hogy csak egy tör van, addig nem kerül gyanúba a lány, akinél a második volt. Csekronó rovagiasan védte a nőt, akit szeretett egyszer, pedig az életével játszott.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 Maga ölt, folytatta a idegen, és cselekedetének következményeért meg kell, hogy lakoljon. Nem mint ember, hanem mint maga az örök igazságszolgáltatás beszélek most magához. Az igazságszolgáltatás, amely. De mőszi óté nagy bosszúságára megzavarták, valaki hirtelen kivágta az ajtót. Bíró úr kérem, bíró úr kérem, ebekte a csendőr. Egy hölgy van itt, aki azt állítja. Ki állít és mit állít? kiáltott dühösen a bíró. Ez a legnagyobb fokú szabálytalanság.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 Sehol sem mondja külön, de a levél minden sorában benne van, hogy szerettéged. És hol találhatom meg? A levélben nincsen cím, csak francia bélyeg van rajta, semmi egyéb. Ne izgass magad, biz csak nyugodtan Poiró papára. Ha lesz néhány per szabad időm, ígérem, hogy megtalálom neked. 27. fejezet Jack Renault elbeszélése Gratulálok, monsieur Jack!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 Bizonyos, hogy Grossier ügyvéd megpukat volna, ha ő így folytatja, és akkor az ő halála is az önlek terhelte volna. Azt hiszem, hogy Grossier jó indulatú már, mondta Csekronó bosszankodva. Rettenetesen összezavart, nem volt bizalmam hozzá, de Istenem, mi történik most Bellával? Én a maga helyében, mondta Poirot őszintén, nem bánkódnék emiatt. A francia bíróság nagyon elnéző a fiatal és szép és a szemvedélyből elkövetett bűncselekményekkel szemben.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 Jack kívánságára szonorodott maradt, hogy mindent megtelhessem Bella érdekében. Poáró, Jack és én beültünk Jack autójába. Pontosan 40 percig tartott az út. Amikor a Villa Márgerit elértünk, Jack Ronok nézett Poáróra. Mit gondol, nem volna jobb, ha ön előre menne és megvinné a hírt anyámnak, hogy kiszabadultam? És az alatt ön személyesen vinne meg a hírt Mandmó az Eldobrőnek? Végezte be mondatot Poáró a szemével hunyorítva.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 Így bizony semmiféle rend vagy rendszer nem érvényesül? Mosolyogtam poero különbségén, akinek az egészben csak a rendszer hiányzott. Kinyílt az ajtó, Franz bocsátott be bennünket. Poirot elmondta neki, hogy azonnal beszélnie kell Madame Renóval. Az öreg cserét felvezette őt a lépcsőn, én addig a szalomban várakoztam. Poirot rövidesen újra megjelent szokatlanul komoly tekintettel. Nos, itt vagy Hastings. Teringettét nagy események vannak a fent. Hogy érted ezt?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 De Mars és én, a kis asszony pláne semmi esetre se vigye magával. Ha már minden áron fel akar menni, menjen egyedül, de jobban tenni, ha megfogadná a tanácsomat. Ebben a pillanatban hanghallatszott mögöttünk a lépcsőn, mindannyian megfordultunk. Köszönöm a szíves, tolmácsolás, monsieur Poirot, de szeretném a saját kívánságaimat magam elmondani. Elámultunk, Madame Renaud volt, aki Léoni karjára támaszkodva, lassan jött lefelé a lépcsőn. A feje még mindig be volt kötözve, a francia szobalány sírt és könyörgött úrnőjének, hogy térjen vissza az ágyba. Asszonyom, ez öngyilkosság az orvos a legszigorúbban megtiltotta. De Madame Renault csak jött tovább. Anyám, kiáltott a Jack felé rohanva. Madame Renault azonban egyetlen mozdulattal visszautasította. Nem vagyok többi az anyát, és a nem vagy többi a fiam, ettől a naptól és ettől az órától kezdve kitakadlak. Anyám, hördült fölrémülten a fiú. Egy pillanatra, mint a nem is megingott volna, mint a maga is megdöbbent volna szavainak súlyától, Poirot kérelő mozdulatot tett, mire az asszony azonnal visszanyerte önuralmát. Az atyád vére a te szárad, mondta ridegkejetlen szóval, mert elkölcsileg te vagy a gyilkosa. Szembeszálltál vele, és felingerelted az apádat, emiatt a lány miatt, szívtelen bánásmóddal pedig odáig vittél egy másik lányt, hogy az megölte őt. Takarodja házamból!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 Még csak ezt kellett neki, szóltad a a alánynak. Most mi csináljunk vele? Elvisszük haza a Margeritbe, majd mi ápoljuk, anyám és én. Szegény jack -em. Visszavittük a fiatal embert a villába, ahol összegörnyedve roskat le a székre, szinte öntudatan állapotban. Poiró megfogta a fejét és a kezét. Láza van, mondta aggódva. A hosszas idegfeszültség most kezdi éreztetni hatását, és még hozzá ez az újabb megpróbáltatás...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 Amikor beléptünk, ujjat az ajkára téve csendre intett. Jack Ronon nyugtalan, fárasztó álomba forgolódott, az arc a lázban égett. Eljön még egyszer az orvos, a puáros utogva. Nem csak a újra küldünk érte, felete Marsz. Jack most alszik, ez a fő, mama borogatást tett a fejére. A lány ismét leült a hímzésével, és mi elhagytuk a szobát. Madame Dobroy lekísért bennünket a lépcsőn. Amióta ismertem a múltját, növekvő érdeklődéssel figyeltem ezt az asszonyt. Ott állt, lesütött szemekkel, ugyanazzal a nagyon halvány és rejteljes mosoly az ajkán, amelyet már ismertem. Hirtelen valósággal megrémültem tőle, mint ahogy a szép mérges kígyótól rémül meg az ember. Remélem nem voltunk túlságosan alkalmatlanok, asszonyom, mondta pára udvariasan, amikor nem Dobrő kinyitotta az ajtót, hogy kijereztem bennünket. Ó, a kevésbé sem, uram. Igaz mondta poáró, mint ha valami hirtelen az eszébe jutott volna. Szonor nem volt ma délután Berlinville-ben? Fogalmam sem volt, hogy miért kérdezi ezt, mert amennyire tudtam, ez nem volt lényeges poáró szempontjából. Madame dobrön nyugodtan felelt. Nem ma legalábbis, nem? Nem tudnám megmondani? Kérdeztem most poáró, hogy Szonor beszélte esetleg Madame Renóval. Hogy tudjam én ezt, uram? Persze, persze, bólogatott poáró, csak úgy gondoltam, hogy talán látta elmenni a ház előtt, ennyi az egész. Jó itt asszonyom. Miért kérdezed ezt a... Teztem érdeklődni. Most ne kérdezősködj, ráérünk arra később is, intett le Poirot. Visszamentünk a mupipőkéhez és tovább mentünk a Villasenévia felé. Poirot még egyszer visszanézett a kivilágított ablakra, ahol már Dobrő profilja látszott, amin munkája fölé hajol. Vigyáznak rá, dörmögte magában.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 Egy órán belül valószínűleg semmi sem fog történni, lehet, hogy két órát is várnunk kell, vagy... Szavait hosszú, éles sikoltás szakította meg. Segítség! Fény meg az első emelet egyik oldali szobájának ablakában, onnan jött a kiáltás. Felnéztünk. Árnék vetődött az ablaktáblára, mint a ketten küzdenének egymással. Fene megette, kiáltott poéro. Az a nő a másik szobába költözött. Előre rohant és vadul dörömbölni kezdett a főajtón, aztán odaugrott a virágágyban álló fához, és a macska ügyességével kúszott fel rajta. Utána másztam, és egyetlen ugrással bent voltunk a hálószobában a nyitott ablakon át. Hátra nézve láttam, hogy Dülsi az alattam lévő ágba kapaszkodva jön utánunk. Vigyázzon, kiáltottam vissza meghökkenve. Ugyázzon a nagymamájára, Válaszolt a lány, ez nekem gyerekjáték. Poirot keresztül szaladt az üres szobán, és dörömbölte a folyosóra nyíló ajtón. Kívülről zárták be kulcsra, üvöltötte. Ezt nem fogjuk egy könnyen felfeszíteni. A segélykiáltások mindinkább gyengültek. Poiró szemében a és látta megcsillanni. Neki kifeszítettük válunkat az ajtónak, de sikertelenül. Ekkor az ablakon át hamupi nyugodt hangja hallatszott. Így elkésnek, mondta a legcsakéje bizgalom nélkül. Azt hiszem, itt csak én tudok segíteni. Miért megakadályozhattam volna, lelépett az ablakpárkányról az űrbe. Oda rohantam és rémületen láttam, hogy a tető szélébe kapaszkodva és a levegőbe lógba halad az ablak felé, amelyben a világosságot láttuk felcsillanni. Szenték, kiáltottam, mindjárt vége van. Neó bégas, förmett Trumpuáról idegesen. Elfelejtett, hogy hivatásos artista ez a lány. A gondviselés keze volt, hogy mindenképpen velünk akartjonni jönni mai éjszaka, csak idejében odaérjen. Rémült sikoltás hallatszott az éjben, amikor Dulcy belépett az ablakon.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 Meg akarsz szokni az ablakon át, ami mi az ajtón csóvált a fejét poáró. Hol van? A lány félreállt kise és rámutatott. A földön feküdt valaki, sötét takaróval letakarva, amelynek sarka eltakarta az arcát. Meghalt, hökket meg poáró. A lány bólintott. Azt hiszem. Esés közmáreteletesen belevágta a fejét a mármány kandalló sarkába. De ki az? kiátottam izgatottan. Monsieur Renaud a Hastings, aki Madame Renaudt is majdnem megölte. felelte a poáró komolyan. Nem értettem a dolgot, és ingerülten letérdeltem, hogy felemeljem a takaró sarkát. Marsz dobroly gyönyörű feje feküdt előttem. A lány már halott volt. 28. fejezet. Vége a történetnek. Nagyon zavarosan emlékszem vissza mindarra, ami még ezen az éjszakán történt.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 Korholt szerint szemre hányassal. Tudod, hogy már majdnem tizenegy óra van? Ásítottam, és kezemmel végig simogattam a homlokomat. Álmodtam, válaszoltam ásítva. Mielőtt felébredtem, éppen azt álmodtam, hogy megtaláltuk Mársz Dobroly holtestét Madame Renó szobájában, és te kijelentetted, hogy ő meg Monsieur Renót is. Nem álmodtál, Hastings. Ez mindig az. poáró komolyan. De hiszen Monsieur Renót bella ölte meg. Csodálkoztam. Szó sincs róla, Hastings, mondta ugyan, hogy ölt, de ez csak azért tette, hogy megmentse a giotin azt a férfit, akit szeretett. Hogyhogy, -hogy, hitetlenkedtem álmélkodva, hiszen bevallotta, hogy... Emlékezzél csak vissza, vágott a szavamba a Poirot, mit mondott Jack Renaud. Mind a ketten ugyanabban a pillanatban érkeztek a teszt színhelyére, és mindegyik a másikról hitte, hogy az a gyilkos. A lány rémülten rábámult a fiúra, és aztán éles sikoljal elszaladt. Amikor aztán hallotta, hogy a büntényen a fiú ugyanúsítják, ezt nem tudta elviselni, és eljött, hogy bevádolja magát, és megmentse a biztos haláltól. Poirot hátradőlt a széken, és ujjai hegyét szokásához szíven egymáshoz illesztette. Malmozni kezdett a két hüvely ujjával. Sehogy sem találtam természetesnek a dolgot, mondta. Egész idő alatt az a benyomásom volt, hogy hideg vérrel is megfondoltam megtervezett és végrehajtott bűncselekmény történt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 Ki tudhatott még a dologról? Ugye bár Mársz aki maga mesélte, hogy véletlenül fültanúja volt, amikor Mösszjőrön veszekedett a csavargóval. Ha ezt ki tudta hallgatni, akkor kihallgathatott könnyen mást is, különösen, ha meggondoljuk, hogy Mösszjőr és Manám Renó elég vigyázatlanok voltak, és terveiket azon a bizonyos padon beszélték meg. De hát mi jóka volt másnak arra, hogy megöljem Mösszjőrönót? Mi más, mint a pénz, mondta föl a vállát Poáró. Reno sokszoros milliómos volt, és halála után, legalábbis a lány és meg a Jack is azt hitték. A retlentes vagyon felét a fia fogja örökölni. Most nézzük a dolgot Márz Dobrőj szempontjából. Márz Dobrőj kihallgatja Reno és a felesége beszélgetését. Reno eddig kiadós pénzforrás volt madám Dobrőjnek és lányának, de íme most rájönnek, hogy menekülni akar a hálóból. Először arra gondoltak, hogy valami módon megakadályozzák Reno szökését. Később már részebb lelődik meg. Nem az anyában, hanem a lányban. Olyan megoldás, amely azonban méltó zsamberoldi lányához. Már nagyon jól tudta, hogy Rönos soha sem egyeznék bele jekkel való házasságába. Ha a fiú emiatt összevész az apjával, akkor az atya kitagadja, ami egyáltalán nem illet bele kis kisasszony terveibe. Őszintén megvalva nem hiszem, hogy ez a lány egy is törődött valaha dzsekkel. Minden esetre azonban tudott érzelmeket színlelni. lett ugyanolyan hideg és számító feje volt, mint az anyjának. Azt hiszem tisztában volt azzal, hogy a fiút sem tudná végletekig uralma alatt tartani. Megborondította és rabul ejtette, de ha végül mégis kenyertőlésre került volna a sor, az idősebb Renaud bizonyára kényszeríteni tudta volna a fiát, hogy szakítson másszal, aki így elvesztette volna Jacket és vele az óriási örökséget. A lány valószínűleg úgy gondolkozott, hogyha Renaud meghalt és Jack az apja fele vagyonát, a házasság azonnal megköthető lesz és ő egy pillanat alatt úrnője lesz annak a vagyonnak, amelyből csak fenyegetésekkel tudta eddig kipréseni csip Jó feje volt a lánynak, és tudta terveit a meglévő tényekre alapítani. Különben sem volt nehéz a dolog, hiszen Renon maga gondolta ki halálának összes körülményeit. Úgyhogy másnak nem is volt más dolga, mint a kellő pillanatban erélyesen közbelépni, és ezzel véres valóságot csinálni a megrendezett álhalálból. Most jön a második pont, ami minden kértséget kizáróan ehhez a lányhoz vezetett engem. És ez a második pont a tőr. Ugye Jack Reno három példányban készítette el ezt az emléktárgyat. Egyet az anyjának ajándékozott, egyet Bella Duvinnek, a harmadikat pedig nyilvánvalóan annak adta, aki szintén közel állt hozzá, és ez nem volt más, mint Mars Dobreux. Ha most egy kicsit összefoglaljuk a dolgokat, magyar ezt a Poirou, akkor azt látjuk, hogy négy körülmény vezet Mars dobrőhez. Az első az, hogy amint tudod, ez a lány kihallgatta Reno tervét. A második az, hogy neki életbevágó érdeke volt, hogy Reno valóban elpusztuljon. A harmadik és nem lekicsénylendő dolog az, hogy már Dobröj végre is a hírhet Madame Beroldi lánya, aki véleményem szerint erkölcsileg minden esetre, de talán valóban is gyilkosa volt a férjének, bár az is meg lehet, hogy csak felbújtó volt, és a kés Zsóskon ő szúrta bele az áltozatba. A negyedik körülmény, ahogy az előbb megmagyaráztam, nyilvánvaló. És ez az, hogy az egyetlen személy, veszett Jack Ronon kívül, akinél a tör lehetett, már Dobröj volt.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 Képzelt az örömemet, amikor mint Miss Robinson megérkezett? Ez az ideát én adtam neki. És a ránk nézve nagyon értékes bűnjel a kezében volt. Egy annak is utána néztem, hogy más kisasszonya lehessen már egyszer nyílt kártyával játszani. Tudtam, hogy ez csak úgy fog menni, ha kiugrasztom a nyulat a bokorból. Tanácsomra Madame Renaud kitagadta a fiát, és kijelentette, hogy másnap végrendeltert csinál, ami lehetetlenné teszi, hogy Jack valaha is hozzájuthasson atya vagyonához.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 Persze a dolgok nem mentek olyan egyszerűen, ahogy Mademoiselle Marsz azt elképzelte. Először is Madame Renaud nem aludt, hanem utasításom szerint fent volt és várta már. Ezért alakult ki köztük a küzdelem. Madame Renaud azonban még nagyon gyenge, és ez egy utolsó lehetőséget nyújtott Márs Tobbrölynek. Ha nem sikerül az öngyilkosság ilyenet megrendezése, akkor erős kezeivel megfojtja a legyengült asszonyt. Azután kiselyemhágcsón kiszokik az ablakon, és miatt mi azzal vagyunk elfoglalva, hogy dörömbölünk a bezárt szoba ajtaján,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 Nem sokára visszautaztunk Londonba. Pár nap múlva gyönyörű szobrot pillantottam meg Poáró kandalójának párkányán, szép vadászkutyát ábrázolt, kérdően néztem rá. Poáró bólintott. Úgy van, megkaptam az 500 frankot, ami befogadtunk. Nagyszerű pofa, ugye? Zsírónak neveztem el ezt a vizslát. Néhány nappal később Jackronó látogatott meg bennünket, arccán valami komoly eltökértség kifejezése ült. Monsieur Poáró, búcsúzni jöttem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 És tudja -e, szakítottam félbe, hogy mit felelt a herceg? Nem. Felnemegette, mondta a herceg, és megcsókolta hamupipőkét. Mi más tehettem volna én is, ha már a herceg így cselekedett? Vége